Egy erős készültem ma délutánra. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne, az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Nodded Miklóssal. Remélem nem torz az adás, mint ahogy délőtt volt, megnéztem az SMS-eket. Volt egy kis... Uh, <gül> nyaf-nyaf-nyafogás, teljesen értető módon a hallgatók időnként úgy érzik, hogy nem jó a rádió minősége, de ezen vagyunk, és tolmácsolatom Pataki Gábor főszerkesztő üzenetét, hogy szerdáig ez mindenféleképp meg fog oldódni ez a probléma. Én is hallgattam péntek reggel a Pálinkás műsorát, Pálinkás és a pikó műsorát, és folyamatosan elment az adás, teljes csőd volt, és még ráadásul ez a szerencsétlen hülye, nem mondta be a végén a Kemény Danit, aki a műsornak a, a technikusa volt. Na mindegy, úgyhogy én kérek az ő nevében elnézést. Szóval ez itt az Annó Budapest, amely ma annóba no Vakelít, és hát természetesen ez is egy, Tréfa, hiszen Bakelitből sosem készítettek lemezt, mint azt a videós ajánlókban elmagyaráztam már, utána néztem a Wikipédián. De arra vagyok kíváncsi, hogy önöknek, kedves hallgatóknak, milyen élményeik vannak a Bakelit, jó? Milyennek fogjuk nevezni? Egyébként ez egy lemez A vinillemezek vásárlásával kapcsolatban, gyártásával kapcsolatban, készítésével kapcsolatban. Tehát várom a zenészeket, a vásárlókat, a vevőket, az eladókat, Telefonszámaink pedig 24 06 93, illetve 24 07 95 3. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Uh, kívánok Hajek Zsoltán vagyok. Üdvözlöm! Punksnadett Miklós vagyok, DJ Joy ma az állnevem. <síns> És Torz az adás. Uh, már jelezték. Igen. Uh, Tessék beszélni! A... Hát, amit Ezekkel kapcsolatban szeretnék elmondani, uh -huh. hogy a kárdár rendszer bukását nálam uh, már, már uh, uh, 190 talán 72 vagy 78-ban közül. Már ez, ez, ez előidézte, Aha. ugyanis nem tudtam megvenni a kedvenc lemezeimet, illetve nem igaz, saját magamat cáfolom meg, mert Én is uh, megcáfoltam volna magát. Ja, 1907. Talán 72 72-73-ban Debrecenben sétáltam a főutcán, utcán, mm -hmm. hetedikes vagy nyolcadikos lehettem általános iskolás, és akkor a volt kirakatában megláttam a Deep Purple Együttes Firebolt című albumát. Legjobb, igen. Aha. És hát nekem nem volt erre 150 forintom 1972. -ben. Nem, ez rengeteg pénz volt. 73 Háromban viszont volt egy, egy, egy jó barátom, osztálytársam, aki szintén szerette a zenét, és uh -huh. akkor ketten vettük meg ezt a lemezt, és, és ez úgy működött, hogy egy darabig nála volt, egy darabig pedig nálam volt, ugye, mivel, mivel uh, uh, uh, ketté vágni nem tud. Hát persze, mivel a riffeket lenyúlja az ember, hogy aztán oda el tudja játszani a légitáron. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ez, ez volt az első elményem, utána, utána uh, gyakorlatilag gyakorlatilag zéró. tehát uh, maradtak ez, uh, a későbbiekben, hogy, hogy hogyha valaki kijutott uh, ki, ki Nyugat-Európába, uh -huh. vagy, vagy, vagy, vagy Jugoszláviába, akkor, akkor írtuk a listákat, és akkor kértük, hogy, hogy hozzá lehet, hozzá lehet, hozzá 1972-ben a... Debrecenben már lehetett Deeper Pullem-ezt kapni? Ezt, ezt, ezt ezt ez ez tudom állítani, igen. igen, igen. hogy aztán, aztán később, később mi lett a lemes sorsa, nem nem nálam maradt szerintem, Aha. a szerintem a barátomnál maradt, de de ez a fájából, ez, ez egy, ez egy, ez egy ez, ezt kategórikusan tudom mondani, hogy hogy talán az volt az egyetlen, talán az volt az egyetlen, amit amit így így a, a, a hogy úgy mondjam, ebből a nyugati férából meg lehetett vásárolni. Én azt Még valamikor o, o, az árára is vártam, Emlékszem, hogy 75-75 forintot tettünk bele Imre barátommal ebbe a, ebbe a projektbe. És, és, és, és, és így ez, ez volt az első, első ilyen, ilyen, ilyen, ilyen hangzamezünk. Mert és hogy másik... mondja csak, mert ahogy én visszaemlékszem, Estelem ezt mezt, e, Jugoszláviában vásároltam meg, de valamikor 79-ben és biztos, hogy akkor is sok pénzt adtam érte. De akkor, de akkor sok lemezt vettem, tehát akkor, akkor még azt gondoltam, hogy lemezlavas leszek egykor, úgyhogy fontos albumokat vásároltam meg a Supertrampnek a a Breakfast in America-ját, a, a Paris című albumát, a Pink Floyd-tól a, a Falat, és szerintem a Clash-től a Combat Rock című albumot, valamint biztos, hogy, hogy hogy megvettem a B-52 valamelyik, tehát talán szerintem a lemezét vagy a piros, ami már ráadásul piros színű is volt. De hallgatom, nem az én történetem az érdekesek. Hát nekem, nekem ez, most, hogy olvastam a honlapon a uh -huh. ez ez, ez kattant be először, De hogy, hogy ez egy, ez egy, ez egy ilyen, egy ilyen uh, megdöbbentő ervény volt, mondom számomra is. Uh, és, és, és akkor a késő Későbbiekben, uh, majd, majd uh, édesapám a 70-es évek vége, uh -huh. 77-78 valahogy így, így ment egy, egy, egy, uh, egy ilyen szakmai kis delegációval, -e uh -huh. a Németországban és Orlandiában, és, és, és, akkor, és akkor a barátommal, aki, akivel nagy zenerajongók voltunk, uh -huh. és akkor összeértünk egy 40 lemezt. Emelzontól, Jethro Tálig, és, és, és, és, és, és a szantanákat is. És, és <tűző> <tűző> akkor, hogy, és akkor, igen, igen, igen. És, és akkor vártam, hogy mikor megérkezik, és akkor nyitotta ki a vöröngyét, és akkor mondta, hogy hát, hát nagyon drágák a elezek, nagyon drágák a elezek, és akkor de azért hozott nekem egyet valami, uh -huh. valami borzasztó ilyen esztrád zene volt, ilyen mindig ez van. Mindig, mindig ez van a szülőkkel. Az egyik ilyen nagy traumám nekem, hogy, hogy a 14. születésnapomra miközben nagyon szerettem volna, volna ilyen vonatkozó albumát megkapni, helyet megkaptam a Queen-nek egy Éj az Operában című albumát, és akkor egy kicsit sírásra görbült a szám, és de aztán kiderült, hogy nem, a másik is megvan. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy kétlemezt kaptam 14. Szület, születésnapomra. Igen, igen, igen. És akkor, és akkor még egyet ez nem hangla, ez. nem hangla hanem ez, ez ez már kavetta, hogy hogy ugyanemben a lemezboltban, ahol a, a vettem ezt a diskót, dolgozott a, hogy is volt ez. Hogy is volt ez? Annyira furcsa egyébként, ami a ez már, nyolc, ez már ha, nem hallgatom, igen. hallgatom, majd utána elmondom. Igen, igen. Ez már 80-as évek, uh -huh. 80-as évek és dolgozott a Lukács Laci ott. Tangcsabda. A angolmezgödönben. vagy A Tangcsabda igen, Tangcsabda. Lukács Laci és akkor jártam rendszeresen és akkor, és akkor, és akkor nézegettem ott. A, felhozatalt, és akkor uh, volt egy, egy, egy uh, kazetta, egy, volt a Miles Davisnek a We Want című uh -huh. uh, kazettája, a 80-as évek közepén és akkor teljesen leesett az állam. Ja, hát az e, is. Akkor hogy, ma Miles Davis hogy rendesen elindulta a, a durva irányba. Hogy így visszaemlékszem az alkotásaitkal tekintve. Igen, igen. Egyébként e, e, e, e, pontosítsuk, tehát ez egy magánlemezbolt volt? Mert 1971-ben jelent meg a Deep Purple-nek ez az albuma. Nem. Tehát ez egy masszák volt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hanem? Nem, nem, nem, magán, nem, nem magánlemezbolt nem nem nem nem volt? Állami könyvterjesztő vállalat? Hát. Ha csak ez ez az nem volt. Keravil? Teenager fejjelén. De furcsa akkor nem, nem tudtam csekkolni, hogy. hogy, hogy de, de ez. Tehát ez, ez, ez egészen biztos, hogy így történt. Köszönöm ha. szépen, uram, hogy elmesélte. Ezzel már is bejebb vagyunk, hiszen a magyar hanglemezipar válságáról is nyilván szó fog esni ebben a műsorban az elkövetkezendő. Szűk két órában, tehát hogy mennyire nehezen működött a hanglemezgyártás, hogy négy minisztériumhoz tartozott, tartozott a kulturális tárcához a, a magának, a hanghordózónak az elkészítése, a könnyű iparihoz, a, a lemezborító, a nehéziparhoz, a, az alapanyag beszerzése, tehát egy ilyen teljes eszetlenkedés volt. E, és nagyon furcsa történeteket olvastam, Kardos József átküldött ismét nekem rengeteg cikket, amik erről szólnak a, a hanglemezgyár Ról, meg a gyártásról, és hát te volt. Ahogy ezt sokta mondani, Zille Zoltán, tehát a mesterséges szerzetlenség és az irányított kontraszelekció jelent meg a, a magyar hanglemezgyártás történetében, ahogy én ezt néztem. De köszönöm szépen, hogy hívott, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra minden jó. A belefolytottam a szót a hallgatóban. 24 vagy a 24 3, önök milyen lemezeket és hol vásároltak? A Múzeum körúton? Vagy elmentek a ceglédihez? Én például csak az Árva Brigitte szerkesztő által átküldött cikkből értesültem, hogy volt a Rákóczi út 80 alatt egy, egy lemezbolt. De ennek a történetét majd gondolom a kedves hallgatók is elmesélik nekem. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! doktor Wagner György vagyok. Üdvözlöm, Wagner úr! Én énegzené általásba jártam, zongoráztam, furriáztam, és hosszú éveken át voltam, Értem. Aztán 8. általás után elmentem egy úttörő táborom, egy nyeremény volt számomra egy történet verseny után. Uh -huh. Az útörő táborban a Deep Up Fireball szintű száma volt az ébresztő. Hát attól mondjuk a holtak is kimásznak a sírúból, körülbelül. És én pedig teljesen ledöbbentem, hogy is, tehát ezzel is van a világon. Hát, de nem is az, hanem hogy nem ilyen nem, nem, nem, nem nem nem mozgalmi hülyéskedést küldtek magukra nem hajnalban, nem. hanem deepörp volt. Abszolút nem, Deep volt, és ezzel engem meg is fertőztek, nem lettem még egyből nagy lemezgyűjtő, csak 74 körül. Aha. Hát ilyen esélyei voltak az emberek, túl sok nem. Alapvetően háromféle. féle. Először is. Uh, olyan 3-4 havonta jöttek az állami könyvesboltokba indiai kiadású, nyugati lemezek. Ezek a dekkák voltak, ha jól emlékszem? Vegyes, mindenféle. Aha. Ezek ilyen, ahogy, ahogy elhangzott az előbb is, ugye mondták a 150 forintos árat a Fireballra, ra én Igen. már 190 emlékszem, hogy ilyen egy kicsit később kezdtem gyűjteni, uh -huh. és az nem volt abban az időbe. Egyszerre jött négy, esetleg öt vagy hat darab. Fogalmam nem volt, hogy, nagyobb, hogy ezek mik. Tehát, hogy alapvetően mindent megvettem, hogy ismeressem ezeket. A nagybalám volt a szponzorom szegény, aki akkor már volt. Egy idő után már annyira hozzájárződött a dologhoz, hogy amikor odááltam, és mondtam, hogy nagy indiai ezek érkeztek, akkor már csak annyit kezdett, hogy mennyi. Mennyi, igen. És egy kisebb összeget pedig öltötték ön... közöttük uh -huh. egyébként, tehát Deep Pink Floyd. Volt ilyen bőven, szupertremp is később. De melyik eh, lemezboltban, vagy eh, hol volt ez a bolt, ahol járt? Hát én a borostér közelében lakom, tehát leginkább uh -huh. azt szerettem, aminek a helyén most egy ilyen... Eh, Üd, ked kedves szomszéd? Eh, keleties, keleties bolt valami, ilyen dívány, meg egyedek, szőnyegek. Igen, mint, igen, igen, felállom, igen, igen, igen, a Rákóczi úton a... A, a Blaha és a... a... Igen, a... igen, tudjuk, akkor szerintem a Blaha és a, a borostér közölében. Igen, igen, igen, pontosan. Szövet, igen. Na az volt a kedvenc helyem. Uh -huh az volt a kedvenc helyem. Hát azt mondjuk hogy néha, egyébként sokan szítták ezeknek az indiai lemezeknek a minőségét, de a döntőtöpségével nem volt semmi baj, a mai napig is elég jó szólnak. Hát persze néha volt, egy kicsit görbe volt a lemez. Igen. Úgy jártam például a Pinkfoy Darksvágyon de hát az nagy hiba. Abban, az időben, abban az időben egy táska lemezjátszónk volt, amit a szüleim vettek. Mi tetszett nekik olyan kis praktikus, egy ilyen táskába be lehet rakni, és a, a, a maga a táskának a külső fele volt a Hát olyan, olyan volt, mint egy, egy laptop táska, mármint egy nagyobb Így laptop táska, van, ki van. lehetett e, nyitni, és akkor a, a tetejébe volt a hangszóró, nyilván, nyilván monaurális, tehát az még nem stereo van, volt, eltudtam. de hogy, hogy elfért rajta a nagy lemezés lehetett. Így van, Na, hát elfért, de elfért rajta, csak mivel görbe volt. Ezért az én első Pink Floyd Dark Sabbath, az másfél percig tartott, ennyi idő alatt ment végig a tű a 20 perces lemezoldalom. Botyogtak volna a könnyeim. Nagyon érdekes hangok jönnek ki ebből a levezetből. Tehát, hogy oké okay, rendben, hogy, hogy a Pink Floyd egy kicsit el van e, durvulva, de hogy másfél perc alatt lejátszanak egy, e, egy lemezoldalt, és ez így szól, ez, ez valóban, én biztos sírva fakadtam on, és tudom is, hogy volt egy-két album, amit szentesen megvásároltam, és, és hazavittem, és e, e, ugrott és akkor visszavittem. Hát sajnos, hogy az ilyen igen, így. tehát hogy az, az, akkor azt gondolta, hogy hát ennyire összeesküdött velem, ellenem a világ, hát mi lesz ennek a vége? Szóval így járt a Dark Side-al, igen? A Dark side így jártam, hogy ugye két dolgot eredményedett, egyrészt, hogy végül kiharcoltam a szüleimnél, hogy vegyünk egy komolyabb volna. másrészt meg ugye meg kellett venni Jugoszláv quadraformációban. verzióban. Hát ugye a másik két lehetőség az indiai remezek mellett, az az volt, hogy Hát egyrészt ugye szóba került a múzeum körül, ott a zené antikvárium melletti aluljáró, aluljáró átjáróházban uh -huh. húzottak meg azok az árusok, akik illegálisan, féllegálisan árulták ezeket a nyugati vagy jugoszláv lemezeket. Igen. Ritka egy hülye érzés volt, tehát ebben egy bűnözőnek érezte magát, csak azért, mert megszeretett volna menni egy lemezt. Uh -huh. De nem nagyon volt igazán komoly lehetőség, illetve hát volt még egy, a rokon, barát, ismerős, barát, rokon, ismerősnek a barátja, rokona, ismerőse, akárki, aki nyugatra megy, vagy ott él, uh -huh. akkor azokat szépen körbeudvarolta az ember, írt egy szép hosszú listát, hogy ebből ha valamit lehetne esetleg. Uh -huh. És aztán imádkozott, hogy akkor valami esetleg tényleg legyen belőle. És néha lett is. És néha lett is. Igen, Kismária, aki a telefonjaikat, önök kedves hallgatók fogadja, ő mesélte, hogy Svédországban rokonok küldtek neki beatles de hogy a családi költségvetés az beszímantotta. tehát szegény kismári azért nem ismeri most fejből a Beatles összes nótáját, mert a, mert a család eladta azt a lemezt, és a háztartásra fordította. De, hát ez is egy ilyen kínos éve. Igen, igen szegényként mondtam is neki. Aztán persze nyitott szemmel kellett még járni. Uh -huh. tehát nyilván előfordulhatott, hogy állami boltban Döbbenetes módon jelentek meg olyan dolgok, amikor nem is számított az ember. Egyszer például a Rózsevőgyi zemélymódban megjelent öt Pink Floyd uh -huh. és kettő Deep Up angol gyártmányú műsoros között. Szóltak, mint a parancsolat, mint az állom. Uh -huh. Gyakorlatilag szinte a Pink Floyd teljes munkásságát megismerhettem belőle, plusz a Deep Up és a Burn színű Deep Up ezeket. Hát ez csodálatos volt. Nem Nagyon pontosan értettem, szerség, tehát... Megutani. Tehát elolvastam rengeteg cikket a, a, a hanglemez beszerzésről, exportról, importról, tehát hogy, hogy volt olyan magyar lemez, ami Magyarországon, mit tudom én, 6 kelt el, de a, a nagy szovjetunióban az első tétel, amit kivitek 20 ezer futott. E, és például azt nem értem, hogy, hogy mi alapján döntötték el, hogy mit hoznak és e, mit árusítanak a, a könyvesboltokban vagy a hanglemezboltokban. Mert, mert abban a. a az igen, volt, tehát. Hogyha, ez valószínűleg valami egyszerű aha. eset volt, amire valaki lecsapott. Igen, tehát a Bascox nevű punkzenekarnak az albuma is látható volt 1978-ban a, a Szentes Könyvesboltban, így csodálkoztam is, hogy ez hogy, hogy kerül ide. De mindenhetre volt, szerintem senki nem tudta, hogy mi az, aztán valahogy ide került. Ha már szóba kerültek, hogy a szocialista testvérországok. Hát természetesen rájuk is oda kellett figyelni, mert náluk is néha napján azért kiadtak egy-egy nyugati lemezt. Hogyne, egy persze. Volt, volt cseszlovák kultúra boltja, meg lengyel kultúra boltja, ahol filéres tételben lehetett venni azokat a nyugati lemezeket, amiket kiadtak. Örök hálám, például cseszlovákoknak az exception nevű hollandegyítés uh -huh. összeik elmezének a kiadásáért. Imádom. Igen, és fontos megemlíteni azt is, ha már a Baráti Testvéri ország lemezboltjainál tartunk, hogy, hogy a lengyeleknél nagyon jó lemezek voltak, a csesztavákoknál meg nagyon jó jazz lemezek, tehát a kollégium muzikum. Bizony, és és a, a... a... a sajátját, ég, hogy nem is akartam említeni, ami viszont tehát, de akkor mondom, kollégium muzikum effekt. termáta. Igen, úr, Fett, igen, igen, igen, igen hát ezek a mind, -S -S mind. Az, az lengyel. az lengyel, igen, az meg a másikban. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt, uram. Nagyon szívesen, bár tudnám még folytatni. De Adjunk esélyt legállap. másnak is, mert nyilván mások is vásárolhatnak ezeket. Jó, de addig köszönöm, viszont halásra. 24 3, illetve 2407953, Bakelit országban jár ma az ország, Térdig Bakelitben, vagy Térdig Vinélben, és az annó Budapestben pedig a hanglemez játszók szerepelnek. Halló jó napot kívánok! Háló Szia Miklós Tamás vagyok. Helló Tamás. Így tisztázzuk már ezt a Bakelit kérdést, mert tényleg én bakelit még a Lemezekről kezdted hogy bakelitten. tudod még volt Nem volt bakelit. Nem. Vinil. Minden, nyolcas. minden Ezen, igen, igen. Tehát tudok hát, azt tisztázzuk, nemt ott megnézem, de minde azokat keszten a ugye. Jó fiú. Elfogadjuk, ay, ay, egyszer ketten. Uh, én megnéztem a wikipedia.hu-n, uh, mert kíváncsi voltam a, a bakelitre. És ott azt írja, ha elfogjuk a, a Wikipédiát, mint mint autentikus forrást, yeah. akkor, akkor ott azt írják, soha nem készült bakeritből lemez, hanglemez, mert hogy annyira kemény az anyag, hogy nem lehet belepréselni. Hát, hát a jó, telefonkagyló, a telefonkagyló most, meg te mindenféle meg gombok kell. voltak, e, Bakelid hát Dóra. Hát meg a jó, szigetelő képesség, mert az összesen ilyen villányszerelési... Igen. Van. Na mindegy, de voltak a kemény PVC-nek hívjuk, a, a kemény műanyag, mondjuk. Hát én azokkal kezdtem, és szorvalam, hogy éleve maradtam, mert e, itt a még... Egy ilyen, ez a His Master's Voice nevű, nevű ilyen grigy gramofon nem azt a tárcsásat, nem ilyen dobozosat, és az volt sok lemez is. Uh -huh. És akkor hát természetesen, ideig hallgattuk, hallgattuk, hogy aztán, mert ez egy vastűs, tehát vastűvel gátott el a lemezt, ugye? Uh -huh. De hát az nem annyira érdekelt minket, tönkre is tettük, hanem az volt a legszöbb, hogy e, aztán én vidéken nőttem fel a tárpősztés, és ezeket a ezeket dobáltuk, mint a... Ezért, mint a... Friss bitut magam, ma már inkább csüjteném, mert így kezdtük a lemezzel való foglalatoskodást. De a legelső lemez, amire emlékszem, az a Fatalon vette meg az egt a, a 70-es lemez, az nem is tudom, mindenki másképp csinálja. A boom vagy a most Mindenki most... másképp csinálja? Na. A igen. Most bajban vagyunk. 76-ban, minden... ugyanaz a volt. Csak akkor mi nem volt, ugye az előző most nem volt még sztereo lemezjátszó. Az első e, sztereo hatású élményem akkor, amikor az unokak a bátyám, amikor a szömentükről laktak. E, az anyukája az a bízóba dolgozott, ő meg tengerész lett, és akkor megvette a Kraftwerknek az első, nem az első lemezijátó, az első, lemezet, az első lemezet, a robot? Nem. Igen, az, a az első lemezijátó. És, a... és volt neki sztereo lemezjátszó, és akkor az a fantasztikus élmény volt, hogy. De róba, azt jelenti szolgáltatni, akkor teljesen akkor bele belezújtam ott a razzelbészem az a hallgatásba is. Aztán arra nem tudom, volt ez szó, a első volt ugye az mm -hmm. azért, hogy azért, tényleg a lengyelnek a cseleknél jön adtak ezeket, de azt, hogy a magyarok is próbálkoztak az Ungaraton is, hogy ugye magyar ország nem lehetett kapni ezeket a jó slágereket, amit itt és volt egy ilyen időszak, amikor ilyen külföldi slágereket lejátszottak a magyar zenészek. Igen, a igen, de, igen, igen. igen. De tényleg megtévedt, és jó, és akkor volt egy lemezposta, akkor indult be, és akkor 80 forintért rendeltem, emlékszem, hogy 8-as volt, és akkor volt az a ilyen diszkolásban, égtem akkor még, és az összes ilyen Emisztiát, meg Donnasztal, meg Bonnielm slágereket dolgozták fel, és ezért aztán elég jó minőségben. Igen. Az LGT-nek az ötödik albuma jelent meg 1976-ban, a, a track az az imént már a kezemben volt, csak az jöjjön, kicsi a nagy az Artur és az Indiana rajongása, valami mindig. Aha. Akkor lehet, hogy akkor 78. Ez a a 78-es, mindenki másképp csinál, mindenki van, akkor Aha. tudna hozzá. Igen, az 78 lehetett. Akkor 78, akkor akkor, akkor, akkor Most az első, saját valami oktan fogva fatala, mert az útűrára, biztos együttes nem tudom, hogy ez a piros És akkor megvettük azt, hogy volt már lemezosztály és az útűrára, és akkor, akkor ott megjelent 190 forintért a Dark Star The Moon, és akkor azt én kikönnyöröttem. És hát így volt az első lemez. De az nagyon azt a mai napi megnap. Le van esve az állam, tehát, hogy, hogy ezek az albumok így, így előkerültek Magyarországon. Én ezt mindig csak nyugatomból. meg a Dum Dum India volt a másik, a Dum meg a párlapon nem legettük. Ja, meg azt, hogy tudod, hogy mi volt aneked csak kislemez ilyen idegen importban, mert azt tudta jobban behozni. Na ja, persze, belefért a bőrönbe könnyebben, meg, meg és ők meg ugye jugóból hordták a lemezeket, de csendészre, és akkor egy Isten az ugye elfért jobban, mint egy nagy lemez. Igen, azon gondolkodtam, és elolvastam a Magyar Ifjúság vonatkozó cikkét Kardos József átküldéséből, hogy azon háborok valamelyik ember, és Erdős Péternek írnak levelet, hogy, hogy miért engedi meg a magyar állam, hogy emberek 1500 forintért áruljanak Boniem albumokat, és hogy csendcseljenek vele, és egyáltalán. És ugye fel is teszik a kérdést, hogy akkor miért nem adta ki Magyarországon Boniemnek ezt az albumát a, a hanglemezgyár, és hát mondja az illetékes, hogy a rasszputyin miatt. De hogy egyébként, igen, tehát szerintem senki nem beszélt, jó, kevesen beszéltek akkoriban angolul, tehát nem tudták, hogy, hogy miért is fontos ez a szám, csak én városi legendák szóltak arról, hogy ne ez az oroszokról szól, és, és hogy, hogy ez valóban egy ilyen kérdés, hogy, hogy és akkor mondták, hogy hát ez büntetői kategória, a magyar hanglemezgyár nem foglalkozik azzal, hogy most a rendőrség üldözi a, a hanglemezekkel seftelőket. Uh -huh. Ja, arról volt az előző először, hogy meggörbült a lemet, hogy arra emlékszel, hogy volt festen ilyen lemez egyenesítő vállalkozó is. Mint? Uh -huh. Látod, elfelejtettem. Volt elfelejtettem, én de... Akartam volna menni, de én nem tudom, ha megtudtuk úgy oldal, hogy akkor beraktam könyvek közébe, értem, és úgy kicsit úgy, úgy, úgy, úgy ki. Királtuk a mereg teraszra, Aha. és akkor csak valamint egyenesedett valamennyit, nem sokat, de hallgathatóvá vág. Igen. Ha Oké, okay. köszi a jó csó, csó. De van, Miki, de van. 24 06 96 3, illetve 24 07 önök hol szerezték be az első lemezeiket? Melyik volt az, ami a legnagyobb élményt nyújtotta, milyen konfliktusaik voltak eladókkal, vagy vásárlókkal, vagy adott esetben dolgoztak a hanglemezgyárban, és olvastam, hogy meglehetősen embertelen körülmények között dolgoztak a szerencsétlen hanglemezgyár dolgozók. Ha van valaki a hallgatók között, aki ebben a csoportba, szűk csoportba tartozik, akkor az mindenféleképp hívjon föl, vagy írjon SMS-t a 30 953-ra haló. Szervusz, Miklós! Szervusz, Jó! Ki vagy? Bandi! Hello, Bandi! Nagyon üdvözöllek! Na, nem mertem eddig betelefonálni hozzád, de most ez a téma ez olyan, hogy elmeséljem, hogy milyen volt ez Gyulán. Hogyne! Amikor a kis Pico Bandi ah. a lemezeket. Uh, én nem tudom, hogy lehet, hogy lehetett a magyar hanglemezgyárban egy dípőtől rajongó, de például én nekem több, több lemezem is uh, a gyulai uh, főkönyvesboltból lett beszerezve. Ezt állítja a, a többi más... hallgató is. A, tudom, hogy volt Magyarországon. Tudom, hogy, hogy, hogy például a Rainbow-tól is kiadták például a Dante-t lemez, mm -hmm. és talán még egyet és mivel a csapatom vagy a, a, az osztályunk ACDC rajongó volt, Igen. Ezért, ö, ezért például ki, kiadták az ACDC-nek azt, azt a lemezét is, és azt itt vettük meg Gyulán, amikor már, uh, amikor már nekes a Brian Johnson érnek el. Szóval, hogy, hogy nagyon érdekes volt, elég jó lemezeket lehetett hozzá, uh, lemezekhez lehetett uh -huh. hozzáférni. Általában négy-öt darab jött be, és akkor a szülők uh, hozták a, az infót, mert ugye ez kisváros, és a szülők uh, fontos poszton voltak, tehát tudhatták, hogy hogy akkor most érdemes arra kocora, kocorászni. Tehát, hogy nagyon, nagyon rendesek volt. Nem szívesen a szembesítelek a tényeket, de az édesanyád, az, ha jól emlékszem, akkor benzinkutas volt. Oda hogy, honnan érkeztek információkkal? A nem ha... az édesanyám révén jötte. Hanem az édesapám édesapád révén. édesapád volt a kertészeti vállalatban. Ja, ja, ja, értem, értem, értem. <gül> tehát, Volt persze természetesen külföldi utazásokról beszerzett lemezek, tehát uh, koncertlemezeket hoztak. Uh, hozattam be a szülőkkel néha mellé nyúltak, de le volt írva nekik, hogy, hogy milyen együttesektől kell bármi, mm -hmm. és akkor, akkor azt úgy rendesen elhozták. AC Menkő DC. Tessék? AC Menkő DC. AC Menkő DC, Rainbow On. T, hát mindez, ami kellett, illetve és On stage, illetve uh, volt uh, Deeperpül Deep mellett még leginkább Pink Floyd, amit, uh, amit nekem azt hiszem, hogy megvolt a teljes Pink Floyd, majd utána, amikor fordultam jazz felé, akkor, akkor nagyon, nagyon uh, engem például tök jól kiszolgált a, a hungaroton volt, egy olyan sorozatuk, aminek azt hiszem az volt a címe, hogy Krém. Igen. És... Uh, most uh, én elhoztam a vállás után a teljes lemez garnitúrámat, a de nem nagyon hallgatom szerintem. már őket, uh, jó régiek, tehát mm. ezek még 80-es évekből, de most uh, itt volt a nagyfiam, aki hát ezekkel a bakelit lemezgyűjtővé vált, és akkor gondoltam, hogy... Nézzük meg, mi van. És olyanokat találtam, tehát például a Siriusnak az ördög Ezt mondtam, bája, az, amelyet, az igen, csak nem hallottad. A... Igen, tehát ezt mondtam, hogy a Krém e, egyik első kiadványa volt az ördögállarcos bája. Igen, erre emlékszem. Az, az, az nekem megvolt, természetesen, Peggy Aladárko e, és Májsz Elég sok. Uh -huh. Elég sok. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogy éreztette hogy a rendszer, de a gyár környékén nagyon. Értem, de akkor most mit gondolunk Erdős Péterről? Nem mondjuk ki. Hát, van egy klasszikus, klasszikus, amit szoktok, én úgy tudom, hogy a pálinkás szokott dúdolgatni még akkor, amikor a velem volt együtt, de ugye olyat nem játszunk. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát így ment ez Gyulán. Tehát vidéken, vidéki könyvesboltokba jött az áldás rendesen, és a a kis nebulók oda jártak, és mindig valaki megvette, és akkor azt hát nyilván közösen hallgattuk. Tehát, hogy 32-en voltunk az osztályban, ebből 20-an aktív hallgató tehát ha, ha valakinek megvolt, akkor megvolt mindenkinek. És nem volt, nem volt meg az, a, a, az a, a apró gyanú, hogy, hogy kinél mentünk rá a lemez e, kilenc le, vagy nem lenkózta le, vagy azóta, biztat jött tőle, azóta ja, folyamatosan úgylik a harmadik nem szám. Nem úgy kitalálva, hogy kölcsön másnak, hanem, hogy, hogy... Közösségi lemez alkohol, Intenzív alkoholfogyasztási zenehallgatásokat szerveztünk hétvégén. Ja, Tehát mindig máshogy voltak felrakva a hangfalok, de általában orosz hmm. uh, játszó nyom, nyomattuk az AK, AC menkő Igen, van. gondolom uh, a kis DJ Pico megérkezett hónalatta alatt a, a poptarisznyával, elővette belőle lemezeket, és uh, könnyűzené felvételeket játszott volt, a hallgatóság volt örömére. Volt még valami, ami, ami, ami ennél, ennél izgalmasabb volt, az a kazetták, uh, pedig uh, egészen nagy, uh, nagy fekete piaca volt a tehát a bárányok különböző megyei koncertjeinek az ilyen kalóz, kalóz felvételei terjedtek. Igen, de ma nem a ez, a, nem, nem a, mű, a másolásáról szól a műsor. Ja, ja, ja, akkor én erről nem Elnézést. Köszönöm szépen. Jó, bocsánat, nagyon örülök, meg vagyok tisztelve, hogy betelefonálhatom Köszönöm szépen, mondást. mindenféleképp tart meg jó szokásodat, viszont hálás a Bandi. 24 953 95 3 biztos vannak olyan hallgatók, akiknek egy könycsepp most elmorzsolódott a szeme sarkában, amikor hallott bennünket együtt. De hát jöjjön más. Haló. Haló, Szobotén Gábor vagyok. A Üdvözlöm, Gábor. Angliából. angliából Oké. Okay. A lemezbeszerzés a, lemez a 70-es évekről beszélek, 70-es évek közepe, 70-es évek vége, és nem feltétlenül a, a, a fekete piacról. Uh -huh. e, valaki telefonált, hogy Deep Purple Fireball lemezt vette, valóban én. 1971-ben Debrecenben? Van. Én Budapesten vettem, nem tudom, hogy hogy sikerült. E, nekem úgy kezdődött ez az, az egész lemez dolog, hogy jó édesanyám a lottó tárnyeremény sorsoláson nyert egy hűtőgépet. Uh -huh. De hűtőgépünk már volt, ezért becserélte különböző, mint egy mosógép, és és egy zipfonak kombó szereónak mondott NDK-ba került lemezjátszót, nem tudom ki mennyire tudja, nagyon csöves volt. Ezt vettük helyette, és ami a piacon, tehát amit az otthonáruházban lehetett kapni hanglemezt, uh -huh. ilyeneket, ilyeneket vettünk hozzá még, azt hiszem, négy darabot, vagy valamit. megának azt hiszem, akkor volt az időrabló, vagy, vagy valami. Nem is az időrabló, nem. Ó, meg egyelőtt az a barna lemez. Akkor a skorpiónak a rohanás, és akkor a, a, a külföldi lemezek, volt egy crossbiz National nash Young, azt se tudtuk az, mivel külföldi persze, hogy kértük. És a, ha hiszed, ha nem, renk csappának az lemezét lehet ezt kapni. Elképesztő. Hát, fogalmunk se volt, meg egyéb ilyesmi, és, és hát élveztük, és azt hallgattuk. És aztán még egy, még egy pár érdekes dolog, amit így, így fegyültem, hogy ugyan, ugyanakkor ugye a 70-es évek közepén volt egy általános iskolai osztálytársam, akinek diplomata szülei voltak, és Franciaországba költöztek. Uh -huh. És küldött nekünk így a baráti társaságnak egy, egy bakerik lemezt, Kraftwerk, rádióaktivitás. Szekete, ez a régi rádió típusú kinézete volt, meg ilyesmi, és így, így felraktuk, és így, így nem értettük, hogy miért Fogalmuk Fogalmunk nem volt róla. Adtuk körbe a lemezt, persze nagyon jó nézett ki voltak ilyen matricák benne, hogy rádióaktivitás, hmm. negyedánkel, azt se tudtuk, mit jelentett, névetős, se tudtuk semmit, csak így tetszett. És ilyen teljesen fut, senki nem bírta hallgatni, és <gül> végül nálam a lemez, mert mert én, én, én valamiért nem tudom, szerettem. És akkor ez így ott volt egy pár évig, aztán egyszer csak később kiderült, hogy mi ez, és akkor nagyon boldog voltam. De hogy honnan szereztem be lemezeket? E, a lengyel kultúra boltja volt ilyen. Igen, András jót. SBB lemezt venni. Igen. Filérekért, Nagyon szerettem. A cseh kultúra boltba kollégium muzikum. Te biztos tudod mi az. Igen, persze, sőt már szóval került a Fermátával együtt is, igen. Termát, ahogy, de hát ezeket. És ami még egy nagyon jó lemez beszerzés volt, hát ezt az idősebb barátaim vittek be oda, uh -huh. az amerikai nagykövetség könyvtára. Elég macarás volt, mert mindig úgy kellett bemenni, hogy a szürke bódéba bent a fakabát, mert egyébként hát megkérdezte, hogy mit keresünk itt és húzzunk el innen. Tehát nagyon határozottan így be kellett sétálni, be lehetett iratkozni, egy Igen. forint volt az éves díj senki nem kérdezte, hogy mit akarunk fölmetni a könyvtárba. Rengeteg ilyen prospektus volt meg, könyveket lett nézegetni. Ott, volt az, tehát, volt. ott voltak ezek a USA nevű magazinok, amit ilyen, hónapról hónapra Lehetett lemezeket kölcsönözni, mm? kérde, de egy hétre tök ingyen. Tényleg? Tehát, csak ah, És hát ott, ott, ott nőttem föl, természetesen Black Sabbath, i Hill, milyen ezeket egy hétre ki lehetett venni. Természetesen vittem haza, és a Tesla szalagos B100-as másoltam át a polimert szalagokra, és, és, és, és, és hát a királyság volt. Aztán, aztán nem is tudom, pár hónapig jártam az amerikai követségre, uh -huh. még végül valamelyik osztálytársam valószínűbb emúszárolt az osztálytársam. Hát nem, azért, nem azért írtak, szerintem kellőképpen figyelték az amerikai nagykövetséget ahhoz, hogy nem kellett az hogy mit keresek ott és én mondtam, hogy hát én mennék én ott. Lemezeket, és, és csak nincsenek jó lemezek. Persze, hogy ilyen nyírfácska meg ilyeneket én. Nem <gül> mondtam, hogy már akkor se. Szóval, szóval megvoltak valahol a források mindig, mm -hmm. és aztán természetesen a bátyám cseperedett, és aztán ő is kezdte beszerezni a, a, a, a fekete piacról. És, és tényleg egyszerűen csodálatos volt olyanban, mert nem is hallottunk róla soha, és akkor egyszer csak így jöttek. És akkor persze a meg minden ezeket be lehetett már szerezni. Csak annyit, hogy tényleg a Suprafon volt, azt hiszem a cseh povák kiadó. Igen, igen, A jó dolgokat lehetett, meg tényleg a Jugoszláv lemezek, tehát ez volt. Volt, volt, be lehetett szerezni, és valahogy mindig, tehát ezek a rossz azt mi az a country, meg ilyesmi, hát persze, rehallgatgattam, meg ráztuk a fejünket, tudod, nem arra jó volt, de aztán később idővel ezek így megjöttek, tehát így tudtuk, hogy mi micsoda. Jó, hát néljünk az Isten, más isten más. tehát most ne szépítsük. Hát, hogy ne persze, persze, persze, és a kollégiai musikum, hát az olyan csodálatos volt ez a zenezik, ez a, már nem tudom, egy ilyen úthenger volt az elején. Úthenger volt, meg volt, volt az összetartás, a... matematikai fogalom, de hogy igen, igen, nagyon jó albumok voltak. Jól van, köszönöm, köszönöm szépen! Na, Vi viszlát szia, London! Jókat, Hello, szia. Szia, szia! 24, mert a 24 -07 -963 az anno Budapest márnak jár utána, hogy önök kedves hallgatók honnan szerezték be a legjobb lemezeket? Feketén vagy ugyanúgy, mint a kedves hallgató? Az otthonáruházban mik voltak azok, melyek az emlékezetes albumok? Haló, tessék, jó napot kívánok! É, jó napot kívánok! É, Horváth Üdvözlem vagyok! Üdvözlöm, Dead Miklós vagyok! Na, most azért ez teljesen érdekes egy esemény történt. A 70-es évek legvégén, 78 70 ben a Csepeli pártítkár kiment <gül> Már jól kezdődik. És alla Pugacsova lemezeket lopott be ide az országba uh -huh. röngyen felvételeken. Ezt nem értem. Ezt magyarázza el? Megcsinálták a röviden felvételeket, és ö, arra ö, hamisították rá, vagy, vagy nyomtatták rá ö, a lemezeket. Életemben nem hallottam ilyet. Pedig igen. Hát jó minden, persze. Sőt, ö, nyugatról keletre is, mert Aha. a keletről nyugatra is. Csak itt az az érdekes, hogy ez pont, ez a szerencsétlen, ez pont az haza Magyarországra. Igen, amit hát nyilván a szovjet kultúrában is meg lehetett kapni, meg a, a magyar hanglemezboltokban is. Nem, a magyar hanglemezgyártóknak nem volt alapugacsova. Nem volt? Aha. Uh -huh. Nem. Nem. Értem. Azt úgy kellett behozni. De ő jó volt, alapugacsova? Tehát nem, ért, nem értek a zenéhez és biztos, nagyon kevés Alapú Gacsova felvételt hallgattam, nem sok maradt hát meg. Hát ő a Szógyatúdniónak a, a, a igen. Női popi -e volt. Igen, igen, igen azt hát tudom. Hát hát nem mondanám, hogy különösebben jó angolat lett volna, uh -huh. vagy, vagy jól énekelt volna, értem. csak őt tolta a párt. Ja, értem, értem, értem, értem. Alapú Gacsova a neve megvan, tehát tudom, hogy kiről van szó. És mondom, ide úgy kellett becsempészni Szovjetunióból Magyarországra. Röngyenfelvételekben. Így van. Megcsinálták a felvételeket. Mit tudom én, tüdőröngyen, akármilyen röngyen. Utána azokat elvitték, és arra nyomtatták rá gyakorlatilag a lemezeket. Teljesen hihetetlen. Mert ugye az is egy ilyen vastag műanyag lemez. Ja, értem. Igen, igen, igen. Ja, persze, jó. most, hogy így mondja, rakom össze fejben, ugye, hogy, hogy persze, hát a vinil, és valóban voltak olyan szovjet újságok, Szovjetunióból érkező újságok, a képes nyelvmester talán nem, de hogy, hogy más ilyen orosz újságokban, vagy szovjet igen, újságokban igen, igen, voltak, a mellékle, le, voltak mellékletként lemezek, amik gyakorlatilag úgy hajlottak, mint egy papírlap, tehát semmi nem volt benne, de le is lehetett játszani. Egyszer vagy kétszer aztán utána, kész meg is halt, de mondom, a, a nyugati zenéket rúgjelen ezekre nyomták rá, uh -huh. és úgy járulták a ruszkitnál. Ez fantasztikus, nagyon érdekes történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 2406953, Mete 2407953, Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok, Mihály vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. Üz Mihály. Hát nagyon jó a műsor, annyira jó, hogy abba hagytam a munkát. <gül> és helyes. Bementem a, a szobába, és előszedtem az összes, majdnem az összes régi idézőjel egy bakelid lemezeimet. Uh -huh. Kérem szépen, itt vannak az asztalon, ki is készítette néhány különlegességet. Hát akkor én 75 óta rendelkezek lemezjátszóval, uh -huh. és 75-ben 75 mentem ki először nyugatra és ott vásároltam meg az első ö, lemezeket, hanglemezeket, Igen. amiket ö, akkor már kirogattam magamnak. Két, egyik Jugoszláviából is kaptam két lemezt. az egyik az utolsó Walter című film teljes zenei anyaga. A Döbbent nevű zenekar. Eben nevű zenekar, sajnos már azt hiszem, hogy senki sem ér közülük. És a második, amit kaptam ugoszlávjából, egy Shadow összeállítás volt, az volt a vagy 20 Golden Hits. Igen. Az is megvan még a uh -huh a helyén. De magyar lemezeket is gyűjtöttem. Itt van például Kati és a Kevekpedec fantasztikus lemez volt, és sajnos az énekest szintén elhúnyt már. Igen, igen, igen. Itt van a color új színek. Ez is egy nagyon nagy lemez volt, és nagyon szerettem hallgatni. Itt van egy különlegesség. Ezt hűcsem vettem, meg is mondom, hogy mennyiért, 12 márka 95. Akkoriban nagy divat volt az úgynevezett super single, Tehát 45-ös fordulaton kellett játszani a nagy lemez, és egy-egy szám volt egy oldalon. Igen, igen, emlékszem rá. Ez még nincs semmi, ez még semmi, a lemeznek zöld színe van, és átlátszó. Igen. Na most ezeket az infóval... De várjon, és mi szól rajta? A te mezenes nevű lányzenekar van rajta, és ha rosszul mondom az angolt, a Hirtách Avenue, ez volt a nagy, ennek a lemeznek a címe. Uh -huh, értem. Szerintem biztos, meg lehet talán az interneten is. Nagyon különleges volt. Egyébként ezeket az infókat én annak idején a Szabad Európa Rádióból szereztem. Mert uh -huh. hallgattam. Tehát nem magamtól jöttem rá, hogy ilyen lemez létezik, hanem ezeket mindfölidagadtam egy kis könyvbe, és amikor a uh -huh. három év múlva újból nyugatra, akkor mindig ezeket próbáltam beszerezni. Egy kis késés. Uh, a kolléga elmondta, hogy milyen jól lenne egyszer ilyen műsorokat férkezteni a rádióban, Gözhézsuzsával, ahol, ahol néhány különlegességet le is lehetne forgatni. És Szerintem ez nem volna egy olyan uh, rossz ötlet. Nem, egyáltalán nem. Ugyan? Ugyan? Igen, hát biztos, hogy mindenki van. Köszönöm szépen, ennyit szerettem. Megtisztelő volt, köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont, hallás. Viszont hallásra. Nálunk otthon az ingatlanban már nagyon korán volt lemezjátszó, tehát már amikor nagyon kisgyerek voltam, akkor is volt. Természetesen egy, egy ilyen szürke tok, dohányzóasztallal asztallal egybeépítve, amire rá lehetett rakni egy rádiót, amiben be lehetett kötni a, a lemezjátszót, és arra emlékszem, hogy, hogy akkor még voltak ilyen gyereklemezek, ilyen nagyon kis lemezek, amin hát ugye akkor mit én, 18, 33, 45 és 78 as fordulaton lehetett talán lejátszani, de hogy például a hófehérke és a héttör, nem a hófehérke, a piroska és a farkas, az biztos, hogy egy ilyen mesélemez volt, és ott ültem és hallgattam, és néztem, amint pörög a lemez, és ráhez édesapám a tűt a, a lemezre. Nagy, nagy élmény volt a Burjánomis utcában. Na jó, mindegy, de kit érdekel az, hogy én, hogy hallgattam zenét, sokkal fontosabb az, hogy a hallgatók, hogy hallgattak? 24 3, de 24 3. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok, Károly vagyok! Üdv Károly! Az én történetem lehet, hogy formabontó lesz most itt az adásban. Legyen! De úgy gondoltam, hogy nekem érdekes, és talán a hallgatóknak is, hiszen a rádióról és a hangemezről van szó. A történetem a következő, a... Magyar Rádió bemondója volt apám uh -huh. nagyon régen, és készült tőle róla egy felvétel. Uh -huh. És ezt ugye mi megkaptuk, és hányfólódott itt a lakásban, egyik szekrényből a másikba került, és soha nem jártottuk le, nem is volt lemezjártónk. A lényeg az, hogy apám meghalt, uh -huh. és utána engem izgatott ez a dolog, hogy mi is van ezen a lemezen. Így még egy lemezjátszót, és nem tudtam ne játszani. No. Hát képzelje el, hogy a tű, ugye a, a hagyományos bakeli lemezeknél kívülről, tehát a külső barázdából indul a tű, Igen. de ennél a lemeznél belülről indul. Ne vicceljen! De jó, jó, jó, persze. És egyszerűen nem tudtam lejátszani. Na hát aztán megint tájkolódott a lemez, más dolgom volt, nem összpontosítottam uh -huh. erre a témára. Na aztán egyszer eldöntöttem, törlívom a magyar rádiót. Úgyhogy ez meg is történt, többszöri kapcsolás után megtaláltam az illetékest, úgyhogy beírtam ezt a lemezt. Egyébként ez egy belső használatra készült felvétel Értem. volt rá volt írva a dátum, meg különböző dolgot. A lényeg az, hogy hát képzeljük, hogy sikerült a hangot produkálni ebből a lemezből és föl is vették nekem CD-re, és utána én el is ajándékoztam a Magyar Rádiónak ezt a lemeztek színkét kísérletében. Hát ennyi röviden a történetem, minden esetre érdekesnek gondoltam, hogy ilyen lemez is létezik. Abszolút érdekes volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. Viszont hallásról. Néhány hallgatói SMS nagyon szakadozik a neten, remélem hamarosan téma lesz, amikor, az, amikor annó a vidékiek csak interneten kínlódva hallgathatták a klubrádiót, csak semmi nasztalgiázás, hagyjunk más hallgatókat is szóhoz jutni írja egy kedves hallgató. Dorogon a hanglemezgyárban dolgoztam, mindjárt a telefonszámot passzolom is kismárjának, és a Klubrádió honlapja nem segít, hogy a tegnapi film... Bocsánat, ez egy másik műsorhoz kapcsolódó információ. A múlt heti annóhoz vit, botkát kér újra sztográmot, harmadszor csak féldetét kérdezik, hogy miért nem sztográmot, választ nem lehet, mert sofőr vagyok. Ugye múlt héten Leningrádban járt az annu Budapest a hallgatók segítségével, és, és akkor került szóba az orosz illetve hát a, a szovjet pajtások alkoholfogyasztása. Úgyhogy most arra biztosom a kedves hallgatókat, hogy mit a téma ma, a vinillemezek beszerzése, hallgatása, az ehhez kapcsolódó emlékek, illetve élmények. Mindenféleképp tárcsázzák a 24 93, vagy a 24 at és természetesen megtalálnak a hallgatók engem a 06 30 30 30 as számon is. És akkor itt egy hallgató. Halója napot kívánok! Jó napot kívánok! Halló, halló, én vagyok van. Igen, abba? ön! Most nem tudom, meg szakadt nekem a, a beszélgetésünk? Nem, nem szakadt meg. Nem beszélgettünk még eddig. Most kellemetlen helyzetben vagyok. Jaj, bocsánat, mivel? Miért? Ja, azért, mert én beszéltem, és, és na mindegy. Várjon, mi történt, mondja el. Hát állítólag ugye nem ment adásba az én beszédem. De közben én, én beszéltem, és ön is válaszolt. Hát az az igazság, hogy én nem tehát arra nagyon sok dolog tartozik hozzám a, az apá és a dagá, illetve a, a hold és a nap váltokozása, de a, a technika az nagyon nem. Úgyhogy nem fog tudni választani, hogy, hogy melyik része nem ment ki sajnos a beszélgetésének jó, akkor a történetemet elmondom újra, és szóljon közben, hogyha ez már adásba megy, jó? De nem fogom tudni, drága úr, de mondja! <coughs> jó, jó. Tehát a történetem az lehet, hogy egy kicsit formabontó, de nekem érdekes volt. De ez az, az édesapja története. Én azt végighallgattam, és nagyon érdekes is volt, és mondtam is, hogy köszönöm szépen. Nagyon jó volt, mert egy visszafelé játszó hanglemezről volt szó ebben a történetben. Igen, igen, igen, erről volt szó. Tehát ez biztos, hogy, hogy, hogy ezt ez szerintem nagyon sok hallgató hallgatta, és szerintem itt most valami ellenmondás van, vagy, vagy technikai, technikai probléma. Igen, igen. igen. Drága úr, nagyon érdekes adódott. volt a történet. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Az élő adás varázsa, legközelebb majd az lesz, hogy saját magamat hívom föl, és akkor legalább nyugodtan tudok beszélni a rádióba, vagy felhívom a kis pálinkást, hogy mesélj el, hogy mi van. Hamarosan hírek következnek itt a rádióban. Volt egyébként valóban technikai probléma, volt olyan, hogy elment az adás, ezt jelezték a hallgatók SMS-ben, ne itt a kezelet, Dániel, nem te vagy felelős, te foglalkozzál létszeres az apájával és a dagájal hogy az rendben működjön. Szóval a hírek után folytatjuk az annó Budapestet, amely ma a vinil hanglemezek történeteit tárja a többi hallgatók elé. Hogyan szereztek be, honnan szereztek be? Nem hangzott még el például a az a lemezudvar sem, ahol az ember úgy tudott elhozni lemezeket, hogy megvásárolta, másnap visszavitte, közben úgy átírta magának néhány példányban, és 10 olcsóban olcsóbban lehetett venni. Erről vannak feljegyzések. 1458 kor nincs az a rövid történet, amiben bele lehetne fogni, de van az, hogy ennyi. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és de Miklós. Azért ízlelgessük a szót meg a mondatot, amikor a kedves hallgató azt írja SMS-ben, csak semmi nosztalgiázás. E, nagyon szépen köszönöm, de jöttek más esmesek is, e, szóval Ceglidi 1966, nagyszerű a műsor, írta nekem kádárági, köszönjük szépen, rózsavölgyi volt, e, itt részletre is vásároltunk egyszerre lemezeket, például népek zenei, nigériai, Azerbajdzsáni, vietnámi, stb., aztán egy másik hallgató röngyenfilmre, Gramofon, 78-as lemezeket vágtak házilag. A találmány Maka Istvántól származik. Nagy sikere volt az amatőrök körében, érje nekem is Sándor. Így maradt fönnt több misor hanganyaga. körülbelül 1940-től alkalmaztak röngyellemezeket. Köszönöm szépen, eh, kedves Perneki Sándor. Aztán a 60-as években... Eh, ez, Izrael lemezeket lehet lehet kap, lehetett kapni, Mirel Matyőt, Ella Fitzgeraldot, például a Rákóczi út 80-ban a műanyagba préselt, Pól Anka, és annyira rácsodálkoztam, Pól Anka föl fog lépni Magyarországon, tehát még az is oda, hogy na jó, semmi. Tehát sok sikert kívánunk Pól Anka budapesti felépéséhez. Tehát Pólanka volt kapható, 56 után 100 forintért az NDK-centrumban, 90 forintért remek nyugati lemezeket, vettem a 70-es, 80-as évben Üdv Lajos, írta a 0-at 30-30-30-95-3-ra, Mind rájöttek erre. Ez az Annó Budapest, amely ma a bakerit lemezekkel foglalkozik. Térdig járunk a vinylben ben 24 06 95 3, illetve 2407953 a telefonszámunk. Meséljék el, hogy milyen volt a hanglemezgyárban dolgozni, vagy hol vettek lemezeket, halójnapot kívánok! Jó napot kívánok, Molnár György vagyok. Üdvözlöm, Monár úr. Eztük akkor a kell, mert arról van ugye szó. Igen. Első Bakelite lemezemet 59-ben vettem a Szervita térre, amik akkor Martinelli tér volt, mögött volt egy kis lemez volt, szerintem már nincs meg, uh -huh. és a Martini együttes Rackendrol című száma volt rajta, és persze hozzá vettem még egy kis euh, mikro értem ma már szingilnek mondják, amint Kós János volt, akkor, még, euh, akkor vettünk lemezjátszót 59-ben. Uh -huh. 58-ban egy barátomnak már volt lemezjátszója és mint, hogy akkor 60 fülér volt egy helyi hívás, korlátlan időtartamon minden nap felhívtam. Uh -huh. És akkor lejátszotta nekem, ezt a Martinit nagyon megtetszett, és amikor megvette anyu a lemez, játszott, akkor én is vettem egy ilyen bakarit lemez. De főleg nem hallottam erről a zenekarról, és erről a könnyű zenei felvételről még. E, a, akkor mondom tovább, 1960-tól már volt, kaptam, 1960-tól kizárólag hanglemezeket kértem, és kaptam születésnapomra, karácsonyra, ilyen szépszokás. Szép napom, Apám Bécsben élt, úgyhogy onnan már könnyebben lehetett beküldeni nem ezeket. Egy nagy hátrány volt a bakeriteknek, és nagyon hamar ki is mentek a divatból, hogy törékeny volt. Tehát nagyon nehezen lehetett küldeni, de még arra is vigyázni hogy, hogy hogy csomagolja ebbe az ember ajándékba viszi. Nekem még ma is van itt egy jó néhány, mint hogy van legalább 5 vagy 6 olyan nem ez játszott. Miért történt ez? 78-as fordulatot uh -huh. tudtam hallgatni, mert félelmetes, 60 éves nem ezeket. Akkor a műsor közepén említette valaki ezt az indiai. Igen. Normál lemezeket, és akkor ön azt mondta, hogy dekkotánán azt úgy hívták, hogy dám dám, dum dum Igen, dum dum dum Igen, Minden. igen, igen, dum igen, már valaki dum lakta dum dum dum dum dum dum dum dum meg dum hiszem, dum meg egy dum meg Pólanka, amit egy dum hozott onnan, aki 59 dum 60 dum egy évig a szüleivel Indiába volt kiküldetésbe. dum dum dum dum dum dum dum de most egy-két egy olyan furcsaságot, mert szó volt a Ceglidiről ugye a uh -huh. Ákocsők 80-ban, de ő már inkább mikrolemezeket adott kölcsön, mert a, a nagyon törékenyek voltak. az szóval, nagyon nagy rizikó volt egy petbunt, egy vagy, egy, vagy egy pólankát, vagy egy litrelicsádot, vagy már mi, ilyesmit normál lemezbe kölcsön adni, mert mi van, ha eltörik? Úgyhogy ő inkább kislemezeket adott egy sárvosért uh -huh. kölcsön. Többen összefogtak, mit tudom, 5-en 6 fölvették és visszavitték. Én nem. Én, nem, én, én meg tudtam szerezni, mondom, és 63-tól meg is engedtek nyugatra, hogy 17 éves koromtól saját magam gyűjtöttem, tehát én vettem a lemezeket. Ceglédi honnan szerezhette Megértek be a lemezeket? Ezt? Ceglédi honnan szerezhette be ezeket a lemezeket? Kicsoda? Ceglédi. Hát a Ceglédi részben őnála ön, voltak ezek, ami szintén elmondott egy hallgató, hogy ilyen kimustrált lemezeken nyomtatott, illegálisan átmásolt. Uh -huh. Hát Nyugatról, hát a Szepesi Gyuri. Ugye a híres, aki nemrég halt meg, akkor már 56-ban behozta a Melbourne Olimpiáról a Jazz Walking De Rent, azt hiszem a, Ray, a, a Johnny Ray-el. sokan jártak ki. Uh -huh. Az osztálytársam, akinek előbb volt nem annak az apukája például időnként eljutott, eljutott Londonba, és akkor 60-as évek elején tele voltunk ilyen kis, olcsón. A, a londoni, hogy hívják ezeket a. ilyen automatákna, magyarul nem tudom amivel berakta kis lemezeket, és akkor gombnyomásra bármelyik kijött. Aha. Jukebox vagy nem tudom, magyarul. Hát burlicer. És azokat fél gyerekkel eladták, és akkor, mikor kiment a Istamácsai, akkor uh -huh. mindig hozott, és akkor a házi bulikon. Hát 61-62-ben csak nyugati Rakendró lemezekre táncoltunk. Uh -huh. Én már 73 éves vagyok, szóval mondom. Aztán van két nagy élményem még lemezekkel kapcsolatban. Az egyik, hogy a cseke. 96-ban a stúdiójában velem csinált életében először és utoljára. Egy két és fél-három perces interjút be is mondta egyébként az adásba, hogy ilyen még nem volt, már Szabad Európáz, ugye Münchenben nem lehetett kimenni, de amikor itt volt, és az a mai napig megvan nekem uh -huh. kazettán. És Új-Zélandon voltam egyszer, és egy autóbuszra jártuk körbe Új-Zéland északi szigetét, és egy állati kis faluba megállt a busz fél órára. Uh -huh. És mondták, hogy lehet tisztálkodni, vécére menni, mit tudom én, üzítőitart menni, ilyen? és láttam, hogy két utcával arré, mert lassan ment a busz, van egy ilyen second hand volt. Lemez... és visszarohantam, mondtam, hogy várjatok meg, mert Új-Zélandon nem tudok mit csinálni, hogyha el otthagyok. <gül> és ott a falra kitéve voltak toknélküli lemezek, többek között ilyen bakelitek is, tehát mi normának hívtuk törékenyek, meg a ne rendes nagy, 30 cent is, meg a kis 17 cent is. Egy kislány nyújtott, a kutya nem volt a boltba. Mondtam, hogy sietünk, mert a busz vár és vettem egy csomó lemezt, és akkor levettem így a falról, és ránézett a kislány, és mondta, hogy 50 cent, a legdrágább is csak egy dollár volt. Tehát attól függ, hogy mennyire volt karcos. mai napig megvannak, és tudom is, hogy miket hoztam. Ez volt a legmesszebb hanglemezt uh -huh. hoztam. Ausztráliában kilencszer jártam, ott vég, vásároltam egész Ausztráliát a nagy mondjuk uh -huh. beleértve és Európából, hát Svédországból, Németországból, Ausztriából. És hallgatja De, még ezeket a lemezeket? Szoktam, sőt össze jönni szerdánként. Van egy olyan barátom is, aki a Magyar Rádiónál 35 évig csinált ilyen zenét, most uh -huh. csinál egy kis rádiónál itt a közelben, és a, van egy Rakendró lemez a másik barátomnak, az ott az első Budapesten 90-es évek elején, jönni, Úgyhogy óriási, óriási gyűjteménye van a barátaimnak, meg hát az Elvis -hubosoknak. Én tagja voltam az Elvis uh -huh. sőt volt egyszer egy klipri csátkub a 80-as évek közöttén. Az Elvis még ma is megvan a maradéka, de most már a fiatalok csinálják. Tehát mi öregek már vagy meghaltunk, vagy már nem veszünk részt rajta, és, és összeülünk általában egy héten uh -huh. nőszer, és elvileg hallgatjuk gyakorlatilag, hát sőt mondok magának még valamit, van a egy társaságunknak, egy barátja Melbourne-ben, aki tíz éve élő rádióadást csinál melbourne mm -hmm. Adon, amit most nem reklámozhatok, okay. és azt én minden uh, héten élőben, interneten, ahogy mondjuk a rádiót szerencsére tudom fogni mindenütt földön, de szoktam egy egyébként az osztrák hatán, az interneten is hallgatni, mm. úgyhogy én még egy Melbourne-i rádióadót is hallgatok, ha két óra uh, uh, uh, Bill van. Uh -huh. Szóval Élelmet. A mi na most a, na, nekünk azért volt ez olyan nagyon nagy dolog, mert zárva voltak ugye a határok nyugat felé. Nagyon-nagyon ritkán, és hát legfőbb évente egyszer 30 napra lehetett a szerencsét az embernek. Viszont a, ez volt az érdekes, hogy ugye a, a zener, tehát a rádióadások rövid hullám, középhullám átjött a határon, azt nem tudták ellenőrizni. Hát kezdtük ugye a Rádió Luxemburggal, még ma is vannak felvételeim, még most találtam meg, ahol a Rádió Luxemburg mutat be Rolling Stone számokat, meg volt egy. Jó néhány ilyen tengeri hajókot a Angol és a angol szige, szóval Anglia körül, a Védő Caroline például, mert ugye reklámozni földi adóról nem lehetett, de a, a, a, a, a, a hajókról igen, és hogyha elkezdték keresni a hajókat, akkor alig mentek egy pár kilométerrel, úgyhogy azokat nem tudták akkor behajtani rajtuk a reklámdíjat. Szeglédi egyébként ezen bukott le, hogy nem fizetett adót. Szóval igen, igen, ott van. volt valami büntető eljárás. Egy hallgató azt érte semesben, hogy a Rákóczi út 80-ban alumíniumra fújt vinyleket készített, viníre készített Há, hát, nagy lemezeket is árult lehet, a bácsi. Lehet, lehet, lehet Köszönöm lehet. szépen, Aram, hogy elmesélt ezeket. Úgyhogy elnézést, hogy ilyen kicsit, kicsit oszan, de rengeteget tudnék még mesélni, de átadom Köszönöm szépen. Köszönöm Viszont hallással. Viszont hallással. <coughs> hogy egyre gyakrabban kerül elő a Szabad Európa Rádió, meg Cseke, és már fölírtam a kis not eszembe, hogy, <coughs> bocsánat, elment a hangom, szóval fölírtam a not eszembe, hogy lehet, hogy a Szabad Európa Rádió is egyszer az Annó Budapest e, terítékére kerül, de most még minden este maradunk a, a bakeriteknél. Parancsolj, Dániel, Egy beszélj szeretnék mondani csak, hogy a rádió ami ugye azt hiszem idén 55 éves, uh -huh. Egyébként a mai napig szól még, 1990 körül fejezte be a kalózkodást, feldolgozták filmbe, 2009-ben jelent meg, a magyar szinkronja is van neki, a rockhajó, a uh -huh. boat that a rugged uh, színe jelent meg, érdemes megnézni, hatalmas film szerint, nekem egyébként személyes kedvencem. Nagyon jó feldolgozás. Nagyon szépen köszönöm, azt már meg érzem, hogy megáll az időt, megnézte, de mert tudom, hogy nem. Tudod elválaszt, igen. Igen. Martin Lajos és Zenekara, a Mednyánszki ági férje, ha igaz, egy hallgató SMS ben a 06303030953-ra, de vissza a bakelitekhez. Hallói napot kívánok! Üdvözlöm, Hornászú vagyok én vagyok a násban. Igen, igen, jó napot kívánok, üdvözlöm. Üdvözlöm, hogy dologon dolgoztam Na. a hangvindazgyárba, és megszólítva éreztem magam, amikor azt hallottam öntől egy fél mondat elég, hogy nehéz volt a sorsa az ott dolgozó kollégáknak, ezt távon nem nagyon rövid leszek Kétszer dolgoztam a hangulmányzárban, egyszer diákként nyári munka egy-két hónap nyilván raktárban. Nyilván igyekeztek nem a munka közelébe engedni minket, tehát ez nem adott kellő alapot arra, hogy táfolyam az önök szabad szavait. El, elmondom, bárjon, bocsánat, bocsánat, mindent, drága mindent. úr, csak hogy, hogy nyilván itt nagyon fontosak az évszámok, tehát ez a 60-as, 70-es évek. Ez a 60-as, 70-es évek volt, amikor még nem dorogon volt a, a lemezkészítés, hanem, hanem itt bent Pesten. És egy került oda, oda adminisztrátornak, a Magyar Hanglemez az, az volt a feladata, hogy polcokról leszedjen lemezeket, és írja azt, hogy ott mellette a kádban galvanizálták, mert ugye, hogy a, a, a biasz. Nem ezeket azt mindenféle kémiai eljárásnak kellett alávetni, tehát arról beszélt, és ott írta azt, hogy annyira nem volt könnyű a hanglemezgyártóvállalat élete, meg azért is, mert hogy például nem volt a hanglemezgyártóvállalatnak kocsia, tehát hogy gyakorlatilag a, a stúdió felszerelést is egy ilyen kocsin e, cipelték át. Valamelyik e, e, korabeli vállalatnak a kultúrháza, vagy kultúr terme volt a, a magyar akkor is stúdiója valahol a hetedik kerületben. Nem hogy egyet. Lehetséges, hogy akkor az volt. 86-ban dolgoztam ott, illetve uh -huh. 88-ban is egy-két évet. Ez már dolog volt. Uh -huh. Mondhatni, hogy modern felszerelés volt uh, a gyártósoron. E, a dolgoztam egyébként egyszer egy ideig uh, éppen az ön által említett uh, fűzdők mellett. Uh -huh. uh, nem volt nyitott fűzdő mellettünk, mint említettem, viszonylag modern volt a berendezés. És jó hangulat, nagyon jó csapat volt. A Galvánban is nagyon jó csapat volt, most hirtelen, talán még neveket se tudnék mondani dologról, de, de emlékszem a kollagonőkre túlnyomó részt kolagonjőt. Egy épületben volt velünk egyébként az úgynevezett MEO, minőségellenőrzési csapat, ők egy zárt, stúdiószerű fülkébe hallgatták meg. Az elkészült Anyákat, mert ugye anyák volt. Volt fater, volt, volt anya, volt. meg volt igen, gyerek. Igen. Igen, igen, és mi kell az anyákról, is azokat a présszer számokat, amik közé bekerültek a műanyag pogácsák. Egyébként nemrég kaptam egy Dorogi barátom a ajárnék be ilyen műanyag jó. És akkor ezzel készültek a prészgépek, a lemezek. Akkor maradjunk annyiban, hogy a 80-as évek végén hmm. nagyon jó csapat volt, és nagyon jó lemezgyár. E, mi volt a feladata? Én a galvánban dolgoztam. A feladatom az volt, hogy galvanizálás után ugye a mit réteget, ezek mikronban mérhető vastagságú uh -huh. lemezek, vagy présformák, ezt le kellett fejteni Adiós, a raktor részéről, ioncserélt uh -huh. cserélt vízzel, vagy desztillált vízzel népéjas nevén megtisztítgatni, és akkor továbbadni a présbe. Egyébként a mai napig az testemben látható egyetlen sérülés az itt keletkezett. Ahogy említettem, ez penge élességű, penge vékonyságú lemezek, uh -huh. és el is váltam a kis ujjamat úgy, hogy gyakorlatilag ok, ketté vágtam hozzává uh. a kis ujjamat. De ez csak egy kis anekdóta erről a, ebből az időszakban. Arra emlékszik, hogy, hogy melyik hanglemezek megjelenése köthető az ön áldásos tevékenységéhez? Nem, de ott voltam és térben is időbeegyságnak tartózkodtunk. Hogy mi jelent meg, akkor nem tudom, de nyilván... 8 nem is láttam a galvanizálóban, van, és... hogy mi van rajta, ugye? Tehát, uh... nem, nem, nem, nem. Én egy 40 ezer hm. szép korogat láttam. Aha. Egyébként természetesen tudom. Uh, Magyar és KGST uh, tagállamoknak a lemezei uh -huh. rányzat, piramis P-mobil, nyilván komoly zene sok. Uh, ott azért nem volt probléma a nyugati komoly zenével. A élem ez a mai napig megvan, de Verti Operakórusok, például az egyik kedvencem, uh -huh. mai napig megvan. Nagyon nem láttam, tehát nyilván ezen vagy dologon nem készültek azért nyugati lemezek. A minőségük az jó volt a magyar hanglemezeknek? A mai napig hallgatom uh -huh. melyiket? Azt olvastam, hogy, hogy a hanglemezgyártásnak az egyik ilyen, ilyen fő hátulütője volt, ugye már mondtam, hogy mindenféle minisztériumhoz tartoztak a, az, az anyag, a borító, stb. Tehát, hogy elméletileg egy, egy hanglemez felvétele után legalább 3-6 hónap kellett ahhoz, hogy, hogy az piacra kerüljön boltokhoz, mert mit tudom én, 3 hónap volt csak a borítónak az engedélyezése és a nyomtatása. Már megjelenéskor. Igen, igen. Ö Ebben nem tudok mit mondani, ez lehet... Nem látott akkor. rá erre a dologra. Nem, nem, nem természetesen nem. Még akkor sem, amikor raktam, dolgoztam a lányokkal. Uh -huh. Nem... Lehetséges, el tudom képzelni egyébként, tehát azért a bürokrácia, aminek én is dübörgetem rendesen. Ez a hölgy, aki megszólalt ebben a könyvben, amit átküldött nekem a Kardos Józsi, és korábban dolgozott a hanglemezgyártóvárnál, ő írta azt, hogy, hogy volt egyszer, amikor beosztották meghallgatni, tehát meúzni, és volt egy szám, amit nagyjából 200-szor kellett, hogy meghallgasson, nem ezeken is, utána két napig nem tudott aludni a lányokat nem volt kedven azok között. a aláírom. <gül> Hamar meg lehet tudni most. De hát ennek mai napig elszenvedő alanyai vagyunk a kereskedelmi rádiózás miatt. Megítenik nem. Egy sláger és nem, mert, mert elkapcsoljuk. Az elkapcsoljuk, mint a szél. Igen, elkapcsoljuk, mint a szél. Nincs hűtállít. <gül> Igen. Hallgasson tenni. kereskedelmi rádiót az, akinek azt tetszik. Köszönöm szépen, Uram, hogy elmesélte a Dorogi Hanglemezgyárat. Én köszönöm, hogy hogy Viszont hallásra 24 953, illetve 24 halójonapot jó napot kívánok! Jó napot kívánok, csendes József vagyok. Üdvözlöm, csendes az úr. az első nyugati lemez beszerzés, ennek a történetét szeretném elmesélni. Ezt mondhatom. Hogyne! Na, a következő helyzet, hogy édesanyámnak volt egy uh, leány testvére, aki nagyon korán uh, kivándorolt Amerikába, és 1962-ben utoljára még haza jött Magyarországra, és hát akkor találkoztam ugye természetesen én is először életembe vele, uh -huh. és akkor én megkértem őt, hát ugye akkor volt a, a rock'n'roll korszaknak a csúcsa, és hogy küldjön nekem egy, amikor hazaér, akkor küldjön nekem egy rock'n'roll megígérte? Na, elteltek hetek vagy talán hónapok is. Egyszer csak kapok egy értesítést a Vámhivataltól, hogy egy csomag érkezett nekem, és hát fáradjak be oda a verseny utcába kellett, Igen. akkor ezért bemenni Igen. most is. Igen. És akkor bementem a, a vámhivatalba, és akkor előhoztak egy csomagot, és hát mondták, hát sajnos ez a ez megsérült ütközben, és akkor kicsomagolták nekem, és hát misztikbe volt törve, szóval Azt. olyan csomagolásban volt egyébként képtelenség, hogy eltört volna, tehát nyilvánvalóan szándékosan összetörték. És, és akkor hát ott még megkérdezték, hogy akkor elviszem-e vagy nem. Uh -huh. Hát mondtam, már hát csak elviszem már, már csak a nagynénémnek a miatt is, hogy érzelmileg meg tudjam neki köszönni, hogy mi, mi történt, és hát így aztán nem jutottam hozzá, hozzá a, a, a, a, a, a mm. James Dean lemez volt, kitát, de akkor én nem nagyon ismertem csak annyit, hogy egy színész, mert egy sztár volt, később kiderült róla, ilyen film sztár, egy zenés filmekben is játszott, és ez később derült ki. Úgyhogy aztán megköszöntem a nagynénémnek a lemezt, nem mertem megírni neki, hogy törötten érkezett, uh -huh. úgyhogy gondoltam, hát ha akkor még az arra inspirálja, hogy még további folytatása is lesz a küldeményeknek, de aztán hát sajnos erre nem került sem, mert hamarosan meghalt. Amilyen rossz indulatú vagyok, én még azt is feltételeztem volna, hogy, hogy kivették a James Dean lemezt a, a, a borítóból, valami összetört vacskot meg próbáltak a ráshozni, és aztán reménykedtek, a baj nem viszi az haza. Az is a az, James, tehát a az, az volt, az, az Nem, akkor az biztos így Te volt. Az, azt, hogy lemásolták esetleg, az egy más kérdés, de, de, de hazalem ez volt, az, az, Köszönöm, szépen, a a kéhe, az meg volt. Köszönöm szépen, Ram, hogy elmesélte. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. hallásra. Jászthatnául egy kis James Dint és halló, napot kívánok. Haló. Tessék beszélni. Halló! Egy kedves hallgatónak kellene a vonalban lenni, és azt kellene mondania. Hello, Punks, not dead! Én vagyok vonalban. Halló! <gül> Jó napot kívánok! Ja üdvözlöm! Jó, tehát Hi. igyekszem összeszedni magamra. Okay. Hát van eh, gimnázium és egyetem is. Hallgatom! a gimnáziummal. Ö, nem mondom, hogy melyik gimnázium. Én biológia tagozatos voltam, a másik úriember angol tagozatos, uh -huh. és sétáltam a múzeum körúton, nem ismertük egymást, így az gimiből, és látom, hogy ott a, a múzeum van szemben, ugye ez a valami volt. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen, és ott állt és áruk lemezeket. És akkor mondom neki, hogy mit, mi, mi a fenét igen, hát ezt úgy hívták akkor, hogy lemeznepper. Igen, seftelés. Igen, és akkor ezeket a lemezeket árulta. Uh -huh. De jó lesz a sztori, figyel. Árult ezeket a lemezeket, jó, én már akkor otthon voltam így zenében, uh -huh. ha kíváncsi, megérzőtetünk? Persze, megtisztel. Oké, okay. hát ha uh, jók voltam már akkor zenében, uh -huh. mindegy, akkor Vettem tőle lemezeket, na most ugrunk az időben sokat ebből a fiúból ö, ö, úgy hívják ezt, hogy diszidált Amerikába. Uh -huh. Kaptam tőle fotókat mindenféle lemezek, lemezeket, levele, leveleket, uh -huh. család gyönyörű szép lakás, meg minden autó, meg nem tudom, és kértem tőle, hogy akkor küldjön nekem lemezt. És akkor küldött nekem három lemezt, amik Kaliforniából megérkezett a... Ezt, ezt te tudod, hogy, hogy hol van a versenyutcában a, verseny a vámi volt? Igen, igen, persze, persze. És megérkezett Kaliforniából a három lemez épségben, és amikor átkerett vegyem, akkor mind a három lemeznek lebott a sark, mert az ügyintéző azt rájütötte a pecsét. És e e e a lemez. Az elég rosszul hangzik. É és akkor ez, volt. ez, ez az egyik story Jó, másik sztori... Kaliforniai államcsá. Hogy? Kaliforniai álomcsá És ide épségű megérkezett, tehát ez óriás. Ez, ez, ez gyönyörű sztori. Jó, hát le kellett bélyégezni, most nem tudod más szerencsétlen. Igen, hát ráütötte a pecsét, uh, hát, és egyből eltöltte a levet. Na, a másiktól, gyorsítszunk, mert na, na, sok történetem lenne egyébként, de gyorsítszunk. De és nagyon sokan állnak sorba. Sokan. Na, tehát uh, akkor orvosi értem. Uh -huh. uh, a csoporttársam egy uh, vajdasági fiú volt, aki hát ilyen identitás nem tudom, hogy mit soda, hát ilyen vajdasági, mindegy, hogy magyar, van, hogy mi, stb. stb. És ő hozott nekünk lemezeket, uh -huh. és akkor lejátszottuk ott a kollégiumba, és akkor fölrakott két, két lemezt, bakelit, vagy bakelit, nem csak lemezeket, és az egyik. A, a, a, a, Tix nevű együttes volt, uh -huh. akit nagyon szerettünk, és a másikról meg megmondtam, hogy az gyerekek, ezek lesznek a világsztárok. Na és az melyik volt? Ah, hát, Dyer <gül> És azonnal megmondtam, hogy Dyer Aha. Uh -huh. Mondjam a harmadikat? Mondjad. Utána, amikor már végeztem az életemet, akkor szereztem német hallgatóknak, akkor már jöttek ide német hallgatók, uh -huh és ilyen ö, ö, házakat szereztem nekik, és együtt laktunk, ezt úgy hívják, hogy a vongemánságnak hívják, tehát, együtt laktunk, uh -huh. és akkor ott egy, egy német lány hozott megint egy lemeszt, amikor megint megmondtam, hogy ebből lesz megint a világsztár. De ez, ez, ez már kicsit később volt, uh -huh. és beleszerettem. Tehát az, az, az ennél beleszerettem. Tehát nekem 1800 cd-n van itthon, ö, a hát ha az elné szerkesztőktől ket szívesen megkívom, hogy nézze át, mert olyanok vannak itt, ami soha, soha nincs itt. Uh -huh. Tehát Magyarországon nem létező. De jó. Na, minden. Na, na, akkor, és mondjuk ki a nevet, meghallgattam először, és akkor is azonnal kivontam, hogy gyerekek, ez lesz a király, ezt meg úgy hívják, hogy Petmeteni. Uh -huh. És, és az is lett. És az is lett, persze. A Májz Dívis után ő, ő, ő, ő, ő lett. Igen. Uh -huh. Hát nem tudom. Sokan tudtam, mit tudnék. Jó, ezért adjunk, adjunk esélyt másoknak is. Tehát volt három történet, Ez tök jó. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Nagyon szépen köszönöm. Viszont 1800 CD, aztán megszorozzuk 50 perces műsoridővel, ezt majd Dani kiszámolja, hogy ha elkezdenénk ma hallgatni, akkor mikorra tudnánk befejezni az... 1800... Annyi biztos, hogy 900 annó Budapestet töltaná ki. Úgyes vagyok? Igen. Halló, jó napot kívánok! Ha, Kész csak, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én ö, lemezekkel kapcsolatban csak annyi, hogy én a 68-ban mentem ki a Szovjetunyomban dolgozni, 6 hónapra. Uh -huh. És halára untam magam, mert csak este kellett dolgozni 8 és 9 óra között, és halálunalom volt. <kül> és valahol meghallottam, Edith piafnak egy felvételét az egy ilyen áruházba, uh -huh. és elkezdtem vadászni lemezeket. És mindig visszamentem meghallgatni is őket. Mhm. Uh -huh. Igen, hülyére téstek, de minden így így nem mutatkoztam annyira, és már mikor meg három-négy lemezem meg volt, ez mindegy piásnak a lemezei voltak. Aha. Azokat, amiket őnáluk voltak ilyen felvételen, hogy mondják, koncertfelvételek. Igen. Is voltak. De alá volt szöveggel oroszul írva, mondva a szöveg. <hüh> és szépen összegyűjtött, végig is vettem egy lemezjátszót, és az egész szövetség tartózkodásom alatt minden áldott nap, Lemezeket ezeket hajkuráztam. Szép és köteggel tudtam Aha. hazajönni, és mind-mind Edith Piastól. Ez ön, önnek Istent. megvan az összes uh, szovjet kiadású. Hát nem mondanám, hogy az összes azért, én az anyukám Franciaországból visszament, és azért küldött küldött, amit én még nem ismertem. Úgyhogy... Ez volt 1968-ban. Gyönyörű, szép koncertfelvételek jöttek, viszont azt nem tudtam, hogy bevonultak a magyarok szlovákiába, vagy Csehszlovákiába. Igen. Azt érti, hogy ott mindent megtudtam Edith piacról, de az, hogy Magyarországon mi történt, azt nem tudtam meg. Drágák voltak a ezek a Szovjetunióban? nem. Nem? Nem, nem. nem, nem. Tehát... nem. Megfizethető és minden volt. városba, uh -huh. ahova mentem, az első dolgom volt felkeresni, mindig mást találtam. De jó. Tehát mindig újabbakat uh -huh. találtam. Nagyon. Nagyon, nagyon nagy tömegével van, nem itt eddig jártok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Ja. Viszont hálásak. 2406953, 240793, SMS-ben 06303030953, azt írja az egyik kedves hallgató SMS-ben. A 70-es évek elején apám lemezeit hallgattuk úgy, hogy újjal forgattuk a korongot, és kézben tartott varró tűvel játszottuk le a barázdát. Tudni kell azt, hogy ez az egyetlen olyan hanghordozó, amely áram és készülék nélkül is lejátszható, túlélheti a következő világégést biztat bennünket Danila Zoltán. Halló, jó napot kívánok! 40-15 kis lemez, a többi dupla lemezem is van, úgyhogy hogy a, a, a Szézi, Komár, Máté, Máté, aláírta, Komár aláírta a lemez, a Fenyő, a, a, magyarba több nincs is, azt hiszem, abba, akkor, akkor Rodaszkott, Julian Strong, jó, jó. A történetelét nem hallgattam, mert én beszéltem, de így is jó. Az egész, de nekem nem, nem is nagyon kell a fiam, majd megkérdezem, hogy kell -e valakinek, akkor hogy oda ajándékot. mindenféle kép, tehát ezek nagyon értékes lemezek, és hol dedikáltatta őket? A, a, a, a Máté Péter, az a Kálint, Kálintérjáruában uh -huh. dolgoztam, már egyszer beszéltünk, Értem. És, és ott dolgoztam, és a, a, mikor megjelent a lemeze, a akkor voltak épét, dedikálások, ezeknek, akkor persze. Aha. Ő, oda jött a műszaki osztályon és aláírta. Ja, értem. Ez ugyanad, a komár meg a, ki voltunk a BMW-n, a uh -huh. vásáron, és akkor jött meg a, az első száma neki, az első nagy lemeze, a komárnak. Igen. Úgyhogy abból is van, úgyhogy, hogy Rodaszkott is, hát az is nagyon jó volt a Rodaszkott. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyen fenyőt is nagyon szeret Mm -hmm. Úgyhogy az hát abba a az olyan volt, hogy, hogy megjelent az abba, a fiam úgy betanult a az abba lett a kedvence, és a fürdőszobában hangosan énekelt. Aha. És, és az fiam levő mondta, hogy hát valami más is énekelt, mert olyan hangosan kívülről tudjuk a, a számokat, a, a, annyira énekelt. Azt a, a jó Waterloot, olyan szépen, mi Nyilván énekelt a Waterloo című könyvűzené felvétel, a fia, meg a pénzt is. Igen, úgyhogy nagyon nagyon szeret, és jó hangjas volt a fiamnak. Úgyhogy van vagy 50 darab lemezem, hát nem tudom, ha valakit érdekel. Majd megkérdezem a fiam, hogy, hogy kell, mert már nekem nem kell, mert én idős vagyok. Köszönöm a, a szépen! A sokáig megvolt, azt nem tudom, a fiam valamit, valamit elrontott. De, hogy rontott Lehet, hogy a tűt, nem tudom. Aha. És aztán elment, aztán azóta. Szóval végül is valakinek oda ajándékoztam. De valaki még azt hallgatja. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm. Viszont Kész hallettem. sokan viszont hallásra. Ugyan a beszélgetés eleje hiányzott, de hát így is. Azt gondolom, hogy pontosan érthető volt a kedves hallgató gyűjtő szenvedélye, illetve a dedikált albubok listája. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gábor vagyok! Üdvözlöm, Gábor! Én kint egy államközi szerződés a kgs belül, uh -huh. Bukarestben, Romániában 77 és 78, tehát 14 hónapot. Igen. Úgy vettünk ki, hogy, hogy szakmai munkára a földrengés után. Uh -huh. Amikor mi meg nagyjából megtanultunk Románul, mert uh, rákényszerültünk uh -huh. a munkánkárt, akkor találtunk egy áruházat, a piacra Odirin, az Unerea áruházat, uh -huh. akkor nem ez osztályon dolgozott egy magyar ember, fiatal ember, akinek magyar volt a, a neve, Gábor volt a kereskedőneve, de egy szót nem tudott magyarul szegény, mert hát így sikerült neki az élete. Uh -huh. De aztán, amikor mi már tudtunk, hogy magyarul vagy a románul, akkor bejártunk hozzá, és jó barátságba kerültünk, és az előbb is van az egyik betele van a Tundu lemezekből, igen, nagy kollekció volt, de hát pult alatt ez Ha a haverkottunk, mindig fölhívott a telefonon, hogy gyere be. uh -huh. érkezett Beatles, Elvis, Pussycat, Cliff nagy uh, lemezek, sőt albumok, uh -huh. és igen kedvező áronak, akkor ugye 1, 70, egy forint fillér volt egy lej. És hát fogalmazok úgy, hogy egy, egy sima, egy lemez, az körülbelül uh, egy nőleg debrőjára volt, és, az euh, 30 forint volt hát a 25, 25, 25 és, és, és 40, uh, 40 került, forintba került valahány uh -huh. forintba került egy darab lemez, hogy hátfordítom az árát az Na, nagyon jó, hiszen Magyarországon akkor a, a 90 meg... a kintiről, kinti árról beszélek mondjuk egy üveg mondjuk 25-re lehetett kapni ja értem én nem a magyarországi árról beszélek, a kinti. Igen, értem, értem. Csak próbáltam viszonyítani, hogy miközben Magyarországon egy hanglemez 90 meg 150 forintba került, vagy 200-ba, addig be. ott ennyibe került. Igen, csak feli erre utaltam. Felibese. Uh -huh. Na most, hogy legyen pénz, hát egyszerűen hát volt, volt munkabérünk, amit kint kaptunk, ez Aha. teljesen hivatalos. Kiküldetés volt. Kiküldetés. Örém egyszerű, arról volt szó, hogy minden szocialista országban volt, a másik országból, elnevezett fővárosáról elnevezett étterem. Itt, itt volt Moszkva étterem, Varsó étterem, Bukarest étterem, stb. stb. ott volt Budapest étterem, meg majd a tebbé. Szófia. És ebben a személyzet egy Én Bartel alapom, volt még, még az árvállat. Uh -huh. Na, mi is így Bartel már mint akik ott dolgoztunk, hogy, hogy mi vittünk nekik eszembe azt, meg forintot. Forintból vásároltunk itthon olyasmi, ami nekik kellett, Róna ez egyszerű, semmi egyszerű dolog, nem volt például dugóhúzót, tehát mm. a drégót, amit, hát ilyesmit. És ebből megvettük a lemezeket. Én belőle, elég sokat hoztam haza magamnak, de sajnos a lemezjátszom tönkrement, úgyhogy mostanában már keresek egy jó lemezjátszót, hogy át lehetne venni és digitalizálni tudnám, de mm. erre sajnos még nem szikedő. Úgyhogy a lemezek per tárolva állnak, hát van egy olyan 40-50 darab. Hát, de azért, ha beírja az interneten a keresőbe a lemez nevét és a, a címét, akkor az majdnem biztos, hogy digitalizált formában elérhető. Lehet, lehet. Csak egy, ha már nekem itt van... Az igaz, persze. Másként, má, másként szól abba kell Így van. Ez egy érdekes dolog volt, mert aztán a srácai összehavarkottuk, és mi magyarok oda jártunk oda uh -huh. a vásáról és aztán hoztuk haza, Ö, már olyan értelemben, hogy hát amikor jöttünk, az a, nekem speciál a munkám által amikor egyszer hazajöttem, csak hoztam egy-két darabot. Se a vámon, se így nem volt. De, ne, de nem kereskedelmi célal hozta haza, nem, hanem nem, nem, csak nem, magának, nem, persze. Nem, uh -huh. nem, nem, nem, nem, csak saját célra. Nem, Értem. Nem, nem, csak saját célra, semmi olyan nem volt ebből, amit mi kivittünk, az, az haveri alapon működött, tehát nem Egyéből ez, ez, ez a bonto, mert sehova nem lehet. kapni, és a munkához kellett. Igen, az én a kellett. Igen, a Dreko az, van, az van, alapfelszerelés van. volt. Köszönöm én szépen, uram. Én is köszönöm, hogy meghallgattad. Viszont hallásra. Lesz. Halló, jó napot kíván. Bele akarsz beszélni, Dániel? Csak akartam mondani, hogy szerintem ez, ezután a kijelentésed után majd óvatosan menj utcára, mert ezrek fognak kimenni. Ilyen vinni fanok. Mert? Hát az arra buzdítani a hallgatót, hogy a bakerít lemez meghallgatása helyett interneten keressen egy, egy felvételt, Azt szerintem jó. nagyon nem, nem szép. Értem, jól van, köszönöm szépen, Dániel. Halló, jó napot kívánok! Halló, Szervusz Miklós Iván vagyok! Hello Iván! Uh, hát Tényleg szépen az egyik az, hogy lemezbeszerzés, én 80-as években egy kúrussal jártam többször is Frankfurtban. Meg nem mondom már annak az a nagy lemezboltnak a nevét, ahol persze a legblágább lemezektől kezdve minden volt, de volt ilyen részlege is, hogy egymárkás, meg félmárkás, uh -huh. persze a 98%-áért. De ha az ember bőnkészett, hát csodákat lehet ez. Például, én is szíferlően kapti lemet hoztam onnét. Mi bocsánat. Steve Harley and the Azt nem ismerem, bocsánatot, kérek. Nem baj, hát ez a az, az, az 70-es évek vége. Tehát hivatalosan listán akkor már lejárt, és akkor ezeket így mélyen áron alul. Uh -huh. Úgy nevezett kifutó, ez vagyunk idézőjelben értéktelen dolgok. Egyébként a vállalatok a stúdiója az a Rottenbüler volt. Volt ott is, igen, valóban. Ja, persze, persze. Nem, a, nem a nyomtató rész, tehát nem a gyártó részlek, hanem a, a, a, a stúdiója. Valóban. Egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy Gyulai a hangját hallottam. Igen. <laughs> remélem, hogy talán bolgár úrnak is betelefonál időnként. É, remélem, hogy így lesz ez. Úgyhogy... Jó, ja, még csak annyit. Uh, jó, akkor inkább hallgatom. Most már úgyis uh, elment az idő. Uh, de ez a uh, csodákat lehetett akkor tényleg kapni. Ja, egyébként, ja, amit akartam Kellett, a fizetni a bámot, Kellett fizetni vámot, érte? Kellett fizetni vámot, amikor behozad ezeket a lemezeket. Hát, hogy nem fizettem, az biztos igaz, hogy be se vallottam. Aha. Ilyen busz, buszokkal jártunk, egy kórus az két buszal járt akkor ki. Hát. Ezt éppen nem lát. Uh -huh. Ja, de hát a kurussal mentél, a kurussal nyilván nem foglalkoztak. E vagy nem kevésbé. Éve, csináltunk olyan látványos dolgot, hogy vittünk ki nagyértékű hangszer. Uh -huh. Ugye csak azt írtuk be, hogy nagybögő, vagy akármilyük, vagy mindegy. Igen. A kocsát azt nem kellett beírni. És akkor darab, darab alapon, akkor vettünk valami filléres úszkaságot, és akkor darabra de Ez nem a magánszféra, hanem a kórusnak a a kinti ellátására. Ja, értem, értem, értem. Éppen ezért a határon mindig úgy időzítettük, hogy olyan két-három óra körül legyünk ott a régi. A... Egyesoronnál? Igen, régi határól, mert akkor a legálmosabbak. Ezek. Jó, é, nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted ezt, történt ezt, történt ezt történt, történt, történt, még anyja, A lengyel kultúra boltjában uh, Cseszláv, Nyemen és Breakout meg hasonlók. -ok. Hát döbberete dolgokat lehetett kapni, meg egyébként már volt, uh, uh, az MDK boltban. Igen, a igen, igen, igen. igen. Csodák, minden jót, szervusz! Viszont halásra, 24 06 mert a 24 az annó Budapestma, az egykori hanglemezi part járja körbe a fekete gazdaságot, meg a fehéret haló. Fervusz Salgó Miklós! Hello Miklós, úr. Uh, én nem a ma voltam, uh, 1972-ben voltam 16 éves, hogy nekem a szüleim korábban elvált, és édesapám az 70-ben vizidálta Ausztriába. Uh -huh. És már 71-72 környékén olyan volt a helyzet, hogy hát nyilván, és akkor elkezdtem tőle kérni különfélelben ezeket. Uh -huh. Most azt kell tudni, nyilván mindenképp így volt, hogy a középiskolában mi olyan szinten naprakészek voltunk zenében, hogy nem is értem a mai napig se, hogy ez hogyan történhetett. De hát... mindent tudtunk, ami akkor éppen aktuális volt. 70, ha most... 72-t? 72. 72. 72. Hát azért annyira pop zenei újságok még nem voltak, tehát maximum a Szabad európában oh, De nekem lehetett. voltak. Igen? De nekem voltak. A Bravo újságok küldött édesapám, ja. ami, ami hát egy akkora királyság volt az osztályban, hogy, hogy hihetetlen. Onnan tudtam hogy többek köszön, hogy az emezoményeket, Pál, mert akit én már akkor nagyon szerettem, mm -hmm. hogy az nem egy ilyen, hogy mondjam, templomzene vagy, vagy nem tudom <laughs> én, mert egyszer találtam a Bravo belsejében egy olyan poszt ahol a Kei egy világos kék műbör ruhában és egy 10 centis kék csizmában éppen uddosa fel az orgonáját. És <gül> uh -huh. akkor ezen úgy megdöbbentem, hogy ezek voltak éppen, ezek a koncert, ezeknek, ezek nem annyira úgy néznek ki, mint ahogy én hallgatom őket lemezen. Törtek, zúztak. Abszolút. Hát ugye édesapán küldött O. Martin, Fügét, nem tudom miket, uh -huh. a nyugodt a volt a vámolás, és azt tudom, hogy minden egyes alkalommal, gyomorideg gyom, gyomor volt, ha éppen milyen válmos lesz, mert, mert, mert volt, akinek, volt, akit nem érdekelt, de az legtöbbeket szerintem irítált, hogy mi ott körülkorunkhoz képest ilyesmiket kapunk. Düls körül, tehát az mindig gáz volt. Amire nagyon emlékszem, ezt még hozzátéve, ami még nagy karant volt, az a 3D-s Tehát Már nem ez a kacsintónus, hanem már egy, egy fokkal komolyabb. Abban is jelentős pénzeket tudtam csinálni. Jelentős Hát szóval, egy 17 Jó, illető, túl, Ami miatt telefonálok igazából, hogy nekem a nagy élmény az, hogy volt egyszer egy vagynyugatnak volt a finn zenéje. Uh -huh. Na mai napig emlékszem, hogy amikor megjöttek ezek a lemezek, de őket, megkaptam, akkor be, vagy a Rákóczi 80-ba, vagy emlékeim szerint az oktogon környékén is volt egy ilyen lemez volt, ahol el lehetett adni ezeket. Uh -huh. És én Dunakeszén lakom, Dunakeszén mentünk be a vonatta, és mutattam, hogy a tapám véletlenül a Led Zeppelinhez és a többihez képest hozzácsomagolt, valami tök ismeretlen, számomra egyáltalán nem bizalomgerjesztő dupla lemez, ez volt a Volt egy vonnyukat, uh -huh. amire is egy osztálytársam azt mondta, hogy hát ne legyek már ilyen idióta ez a legnagyobb kaland most, ez a Volt Hetszeregy vonnyukat, uh -huh. én nem is hallottam a filmről se, semmit. De hát ebben a nagy poén az volt, hogy egy ilyen dupla lemez, főleg, hogy a kurás volt, akkor a Rákó 73-ban, 74-ben is 500 forintért lehetett eladni. Igen, én is ennyit satszoltam volna. Tehát akkor, amikor 190 letett lehetett venni indiai lemezt, akkor egy eredetit eladni, egy duplát 500 ért az, az, az nagyon komoly volt. Hát plusz ráadásul 72-ben még 500 forint egy heti bér volt. Ö, hát én 74-ben kezdtem 1004-jel. Igen, ja. hát akkor igen, igen, heti bér volt. Igen, igen, igen. A másik nagyon emlékezetes lemezem, az a physical graffiti volt a, a ledze perintől. És utána olvastam a netten, és kiderült, hogy nekem az eredeti változat van meg, ahol még ilyen kis ablakok voltak a, a borítóban, és az ember húzgálta a belső borítót, akkor mindenféle dolgok bukkantak ott föl. Aha, ja, Hol igen, az igen volt ilyen, mor? igen, igen, igen, volt ilyen, szerintem Magyarországon is csináltak ilyen lemezborítót, hogy, hogy stancolva volt a a duplalemeznek a borítója, és amikor az ember kihúzta, akkor olyan ilyen pszichedelikus látvány volt, lehetett kifelé tologatni, meg ezek is olyanok voltak, hogy, hogy a hófehérke meg a, a héttörpe az felállt a, a borítóban. Igen, kinyitható hát, volt. Abból, abból, abból már én nem akkor, vagy még nem, egészen pontosan. De erre a cepp, még tennék, nem emlékszem. Szerintem, én úgy emlékszem, hogy akkor is volt egy ilyen, tehát ilyen illés, illés vagyó meg a ez a Deep Purple versus Led én mindig a Led tartoztam. Nagyon helyes, persze. És az Amazon és ez az összes hát Mi másodikban már tudtuk azt, hogy van Iron Butterfly, meg hogy van ilyen a Dadadói Vida című 17 perces kompozíciójuk, amivel a kollégiumnak az iskola rádiósát hajtottuk az őrületbe, mert akkor inkább a Windows Drone-nak a csörpi-csörpi kicsipje is ilyet, mi ilyesek szerettek nyomni. Jelentős erőszakárán időnként, időnként megfelegettük, hogyha a Chyzen Time-ot azonnal nem adja le, akkor bocán lesz, meg hasonlókat. Vagy a yes a 24 a, a, a, a perces... Az idegazat, az a, az a az az az az azt már nehezen bírták. Igen. Meg akkor tájban volt a, a yes ugye a 24 perces, ez egy Gate of Delirium című hogy ne, száma. Hogy ne yes. Igen, persze, persze. Igen, nekem ez, ez, a, ez a vonal volt. és, és, és, jól, és, és, és e, jó jó Jó jó volt. Jól van, köszönöm szépen, hogy hívtál. Nagyon szívesen Viszont a szervusz! Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Sárcizi András! Üdvendrás! Mm, nagyon sok remezem közül hármat említenék meg, mint, mint igazán különlegest. Az egyiknek emlékszem csak konkrétan a beszerzési forrására, a másiket az már úgy homályába merült. Uh -huh. uh, uh, 78-79-ben volt Budapesten a Manfred Manners-bennek a Budapest sportcsarnokban le, volt koncertje, és emiatt is lát különlegesének számomra az a lemez, amit 80-ban egy nagyon rövid ideig dolgoztam Moszkvában, uh -huh. és az a fele jövet a repülőtéri tranzitban ráakadtam egy olyan lemezre, amire Firio betűkkel rá volt írva, hogy ensemble Manfreda Manna. Na mondom, ezt, ezt nem lehet itt hagyni. nem tudom mi van rajta. A többi a számok címeit nem tudtam lefordítani, mm -hmm. Cyril betűkről, stb. De, de mondom, ezt nem lehet valami fillérekért, tényleg egy uh -huh. fillérekért megvettem, és, és valóban eredeti, és, és jó minőségű bakeríten, hogy azóta is megvan, és néha elő hogy Úgyhogy ez, ez, ez, ez amire konkrétan emlékszem. A uh -huh. másiket az egyiknek magyar vonatkozása van, még pedig az Omega együttesnek egy német, akkoriban Nyugat-Németországban kiadott lemeze. Uh -huh. Nem sokkal talán egy vagy két évvel azután, hogy felrobbant az Omega ugye a LGT okán. Uh -huh. Tehát ez tippelem 72-re vagy 73-ra. Uh -huh. uh, angol nyelvű, a, a, tehát, uh, nyilván Németországban is vették fel, egy ilyen nagyon furcsa elnevezése van, most megmondom őszintén, nem tudom, hogy a lemez címe ez, vagy a, vagy a kiadónak a címe, de az, a ne, az van ráírva, vagy batilus rekord. Aha. Úgyhogy ezt, ezt, ezt így nem tudnám megmondani, angol nyelven azok a számok, amik akkoriban ö, futottak az Omegánál itthon, a nem tudom a nevednek hasonló, igen, ég, igen, ezek, igen, a, igen. ezek a számok. De, de természetesen angolul bor, borzasztó furcsa volt a fülnek angolul hallgatni ezeket a számokat. Néha még egy kicsit túl kemény is volt, mm -hmm. tehát nem volt meg, meg, meg az a szépsége, amit, amit a magyar nyelv tud adni. A, a harmadik az egy abszolút. És a harmadik. A harmadik az egy abszolút magyar lemez, de, de kuriózom, mert nagyon kis példányban került ki az utcára. Mm -hmm. Magam se tudom, hogy, hogy jutottam hozzá, ez, ez pedig a Hungária együttesnek az a lemeze, amit a, a, a felrabbanásuk pillanata, a, tehát az is az LGT-vel függött össze, ugye, e, e, hogy gyakorlatilag már nem is nagyon került voltba. Eredeti címe az volt, hogy tűzveszélyes, de ezt uh -huh. már az, rá se írták a, a lemezborítóra. Volt olyan verziója, egy-két darabban még teljesen fehér borítóval, meg volt olyan, amire valamilyen ilyen, ilyen nagy aranyszínű kört. Uh, grafikát uh, raktak rá, és azon rajta voltak a számok címei is. Hát az érdekesség az benne, hogy itt még nem az a bizonyos slágerzenéje volt, meg, meg uh, az a szupernépszerű, vált később stílus, hanem, hanem igazi, kőkemény rockzenét uh -huh. játszottak olyan emberek, akiket, ha levet mondok, a Tamás, azt hiszem nem kell mondanom, Persze. hogy hogy uh, talán, ta, talán ha, ha élne ma is a legnagyobb magyar gitáros lenne, talán Fenyő uh, Miklós, Csomós Péter, aki aztán később diszidált, uh, Fekete uh, Gyula dobosként, szóval uh, egészen uh, extra, extra zenészek játszottak rajta. Uh, ezt, ezt, ezt digitalizálva is megtaláltam most én is csináltam egy kis internet reklamot, mindegy, ezt megtaláltam meg fogom azóta, azóta hallgatom az autóban is, ugye, pendrive-ról szóval nagyon, nagyon izgalmas zene, és, és, és hát nem tudom, hogy hány példány kerül az üzletekbe konkrétan ára nem volt ja. nem Gyakorlatilag egy nappal azelőtt uh, kerültek volna az üzletekbe. Majd, hogy olyan volt, mint amikor a könyveket bezúzzák, utolsó Igen. pillanatban a könyvesboltból visszahívják. Volt ilyen. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Nagyon szívesen. Viszont hallása. Köszi, majd, köszi, viszont eh, eh, eh, azt írja Ada, hogy én a szovjet kultúra üzletében vettem egy viszacké lemezt, imádtam. Egy hallgató írja, hogy a Rottenbiller utcában volt a lemes stúdió. Igen, de korábban máshol volt. A Rottenbiller utcában el szoktam menni előtte. Eh, 1987 ban voltam. A Liszt-Ferenc tér melletti lemezbordban megcsíptem 3000 forintért egy tízlemezes Hendrix original keménydevozos csomagban, IMA gyártmány. Volt benne pár kaluszlú felvétel, ma is őrzem hihetetlen érte nekem a hegylakó a 0 -30 -30 -30 ra Van még egy kis időnk és egy telefonálunk, talán 1557 kor Igen. Halló, jó napot! Igen. Jó napot, szervusz Miklós Mollár László vagyok. Halló, Röviden mondom, a következő ö, olyan lemezjátszónk volt, még a 50-es évek végén valahonnan előkerült, már várkára nem igazából emlékszem, mert hiába vagyok egy ö, retro tínédzser uh -huh. veled együtt, de akkor olyan 5-6 éves voltam, hogy a, a, volt a rádió, és a, a tetején volt egy lemezjátszó. Igen. És akkor ott lehetett, a három ö, sebességváltás volt. Tehát egy ilyen lemez játszunk volt, uh -huh. és még voltak valóban bakelit lemezeink, azok komoly zenei lemezek voltak, tehát most mindenki bakelitnak hívja a PVC lemezeket. Igen. De, de szóval tudjuk, hogy miről van szó, de a, annak hívjuk, jajnos, igen. Ezek a bakelit lemezek menet közben valamikor összetörtek. Uh -huh. hát pontosan az, mert bakelit volt, nem volt elég rugalmas. Úgyhogy uh, ilyen, ilyen dolgok vo voltak. És uh, hát az első ilyen külföldi lemezem a 76 tájéka anyám kim volt uh, Jugoszláviában kijutott, és egy abba kis lemez hozott nekem. Tehát uh -huh. ilyen lemez emlékeim vannak, Aha. és akkor vannak még tehát a hazai zenekaroknak a lemezei. De ez a, ez a fő lényeg, hogy, hogy a múltból ez maradt meg bennem, hogy ilyen lemezjátszónk volt. Köszönöm szépen, Laci, hogy elmesélted. Lejárt az időnk. Elköszönök is! Köszönöm, köszönöm szépen megtisztel viszonthalásra szervusz. A mai műsor szerkesztője szokás szerint árva Brigitta volt létrehozásában, segítségemre volt kemény Dani és Kismária. Nagyon szépen köszönöm Kardos Józsefnek is a segítséget, Önöket pedig arra bíztattam, hogy keressék meg az Annó Budapestet a Facebookon, és lájkolják, like mert elaltatják, és azt is meg tudom ígérni, hogy hamarosan felkerül ez a műsor. Legyen kellemes a a délutánjuk panksnoddet, miklós hallották, egy hét múlva találkozunk, lehet, hogy még egy kicsit bakejtezni fogunk, de az is lehet, hogy szabad európázni fogunk, de az is lehet, hogy más lesz, és tudom, hogy vannak hallgatók, akiket az, hogy úgy köszön el a Punksnoded, hogy V hallás, hát így jártak, V hallás.